No, bom pojasnila, skratka, če začem na začetku, lepo dobrodošli še v imenu ekipe Festivala Prange. Tokrat pa nekoliko z sestavi. Urška, Goren in pa Kaspar se nam zaradi zdravstvenih razlogov pridružijo pred vidom ajstri Interni program pa, da ste vsi dobili. Pričenjamo danes prvo kritiško razpravo v moderaciji rekošnje eskri in v um, kritičko trojico dr. Stanka Repa, Ivan Dobnik in pa morda še ne veste vsi Moanisa Sinangoviča, letos ne bo z nami. Je pa zato z nami Aljaš Kuprivukar. Ob sedmih sledi večerja s prejemom župana Rokaške sladine, Branka Kupiča, sicer pa sva za vsa vprašanja oziroma zagate na bojo znano gobec. Zdaj pa Predajam se besedo mojim okay. pisateljem. Hvala, Anna, za v mojem novem reviju na Tinderu, kaj je v knjigi. Vsak čas, ki in se mi pridružili. Zdaj, uh, tri dni poziral sem, da so obmeni najbolj strastni kritiki uh, daljno okrog, vsaj naslednjih tri dni. To nam reče še govorim, da bo se strastno zagovarjali svoje stališče. Uh, pravila igre so naslednja. Za tiste, ki ste prvič tukaj na voljo, imamo vsakeč približno 3 pri ure, to pomeni približno eno uro na pesnika oziroma pesnico. Uh, prvi, prvi bo imel vedno besedo tisti kritik, ki je, oziroma kritičar, ki je knjigo izbral. Kritiki imajo potem na voljo tam nekaj 5-7 minut, prosim, da se te omejitve držite. Na kar damo besedo pesniku oziroma pesnici. Uh, veseli me, da na redažnjem branju je vzajemno mirno na te vsi pridejo, obiđete. Um, Najkar damo besedo uh, publiki, uh, vesela bom, če boste čim bolj aktivno sodelovali, uh, če bi imel kdo zelo nujno, zelo nujno stvar, ki bi jo morali povedati, naj se vdovče v glasi že vmes. Um, če ni nobenih dodatnih vprašanj, bi jaz mogoče potem predlagala, da kar začnemo in sicer z uh, pesniško zbirko dehtljice Ana Horenfe, kratko um, predstavitev pesnice, in sicer uh, Ana Horenfe je modistrica znanosti, učiteljica, osnoviteljica Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti, so ustanoviteljica portala www.pesn.si. Um, doslej je izdala tri pesniške zbirke, Semse, Kifke in Kletlice. V drugim je ja, autorica točnevih klučbenikov, priločnikov za pouk, medijskega romana in tako dalje. Sodeluje pri projektu uh, Pesnice o pesnicah. Uh, je mentorica literarnih delavnic. verjetno ste jo večkrat srečali tudi kot Selektorico za literarno dejavnost prije ZKD. Jaz predlagam, da bi za začetek uh, Ana prebrala iz dveke izpočnega. Zatem bom pa kar eno, pa bom kar zadnjo. Pesnice. Pesnice imajo modre poglede, tudi če so njihove šarenice zelene, sive ali rjave. Hkavi sedajo za zakotne prostore, da bi poslušali resicovo dometa, ki se nad stropih stekajo kamnito kad. Pogosto si oblečijo majice s potiskom navznoter, da jim šivi štrlijo z ramen kot ključnice v polmraku, kadar zbrano poslušajo klasični koncert. Tesnice so obsedene spomeni besed, bolj kot z lastnim izgledom. Njihove beležke so polne nenavarnih zapisov. Pasijonka žalosti, melona obrakovan, žajblj zamere, lakota po besedi, stradež po tišini, prašni podvoj pričakovan, trhli roborih nežikov, kameljevni seksa, prepečenec, razhajam, ki jih odaleč lahko zamenjate za nakupovalne listke. Pesnice obožujejo aliteracije. Na oknih nimajo penarvoni, primur, petuni. Posebno skrb posvečajo metaforam. Gojijo jih na listkih, v torbicah, po žepih. Pozorno premešljujejo pomene. Radi imajo repeticije, kadar so na pravih mestih, doživljajo ritem, besede se jim gustijo, ko režijo zelje in drobijo pšenična zrna v teliniku. Medtem, ko beljo omako šantljanko, že tega po stenčniku, da bi pisali. Pesnice se iz sredice ljuščijo z Od malega veliko berejo in počasi povzijo poezijo. Občasno se počutijo kot sapvo, sirvija, svetlana. Počutijo se kot lastovice, ki bodo vsak čas letele nad krhke boliče, odraščajoče v gnezdu črp. Pesnice zanima zven jezika, še bolj pa jih zanima njima njegov okus. Valjajo ga v tišini, med nebom in za in ga čvrsto objemajo s čeljivstjo. Hvala. pesniško Vihice oh, je za nas izbrala Stanka Repa, če jo kratko predstavim, je slovaška in slovenska autorica, premajavka, urednica, znanstvenica, založnica, piše jasno v in slovaščini, magistrirala iz filozofije in estetike, doktorirala na področju literarnih ved, je autorica vredno za že okrog knjig, različnih žanrov v svojih štirih znanstvenih ekspertiz. Vedno je v slovenskem okolju najbolj znana po svojem angažmaju v založbi kot za pokolipsa, dejalna pa tudi v Tojini, vse bolj tudi v Rojseni Gratislavi. Stanka predlagam, da bi razložila za kraj dek licean. Pr. Daj, naj še odgovorim, ali bom, kar sem se pripravila, uh, ker mislim, da to bo obsegalo tudi odgovor na to vprašanje. Uh, ja sem se želani odločila, da bom zapisala svoje ocene, je mi tako lažje, v bistvu se hitreje iznajde v jeziku. Uh, pa slučajno si izbrala pjesem, iz katere sem tudi jaz v naslovu tega prispevka citirala. Sapfo Silvija Svetlana o pospešenem večanju v bližino. Nova pesniška zbirka Ane Porenta takoj na prvi pogled ponuja dve informaciji, ki sta si do določene mere v nasprotju. Zgradba zbirke nakazuje sledi konceptualnega pristopa. Vse pesmi razen pesniškega prologa in epiloga, so naslovljene spridevniki, ki označujejo značilnosti, ali neke simbolne preslikave žensk, nastopajočih bodisi v položaju tematiziranih lirskih oseb, bodisi samega lirskega jaza, ki stoji za konkretno pesmijo. Gre torej za skupnost deklic, ki jih je autorica upesnila v svoji zbirki, o tem več v naslednjih vrsticah. Tej ugotovitvi vendarle nasprotuje edini podatek v zbirki, ki na svoj način opredeljuje postopek njenega nastajanja. Saj v njej ne najdemo ne razdelkov, ne uvodnih citatov ali posvetil, predstavljena je kot ena kontinuirana celota. Iz njega izvemo, da so deklice nastajale kar sedem let, med leti 2009-2016, kar bi lahko kazalo na drugačen pristop k sestavljanju razodevanju pesniškega rokopisa. Osnovna podlaga takšnih zbirk je običajno pesniški pridelek, gradivo, ki se je nabralo med leti kot rezultat priložnostnega ali obrzdanega, bolj počasnega pesnjenja. Zbirke te vrste dosti krad tudi raznolikost vzgibov, ustvarjalnih pogojev, motivičnih usmeritev, znotraj daljšega ustvarjalnega obdobja avtore ali autorice. Tretja možnost je, seveda, dolga obdelava nečesa, kar je nastalo relativno strnjeno, morda celo z zamahom, na pa je pricurljalo z določenim zamikom v prečiščeni, izpiljeni in ponošeni podobi. Razlogi so lahko različni, notranji, povezani s avtorskim samoocenjevanjem besedila in stanja ter izbiro pravega trenutka za pesniški coming out, ali zunanji, povezani z uredniško politiko okolja ki, poleg drugega, v Sloveniji vedno bolj kroji v avtorjev in avtoric. Čeprav ni moja naloga da razvozlavam to uganko, zdi se mi, da knjiga v sebi nosi sledi nekega hibridnega postopka. Dolgo, če ne predolgo, je prihajala na svet, zato je domišljena in predelana do konca, po drugi strani, avtorica je, tako se zdi, izvirnemu v šopku pesmi iz neko konceptualno zasnovo, Dodajala tudi nove, saj je bil čas čakanja, more biti naklonjen takšnemu početju. Pozorni bralec tako po eni strani začuti, kje primankuje neka izvirna strast v pesnitve. po drugi strani je verjetno ravno ta poteza pesmi v njihovem zaporedju zagotovila določeno poetološko valovanje in medsebojno odstopanje. Ob prevladi pesmi z narativnim strženom, recimo, naletimo tudi na pesmi ki so v sebi, kot svoje izrazno jedro, ohranile moč lirskega utrinka, ali simbolne podobe. Skozi nje se ne pretaka zgodba, razprostrta v času, temveč je tu čas ustavljen v trenutku, ki nam da videti in uvideti več, in tudi govorica nakazuje več pesniškega utripa. Takšne so, recimo, pesmi – jutranja, zanikana, beroča, nespeča, ali speča. Obstajajo pa tudi pesmi, ki so izpeljane z določenim namenom. Od pesmi tako deluje recimo tista epiloška, naslovljena pesnice, ki smo jo pravkar poslušali, ki izveni dokaj metodično, čeprav z neko nosno sporočilnostjo, izpostavljena na pravem mestu kot protivtež prologu brez naslova, ta je brez naslova in pomenljiv pomenski finale celotnega pesniškega projekta. Med eno in drugo poetološko lego avtorskega razpona se pretakajo neštete zgodbe žensk različnih starosti, vsod, pripadnosti, poklicev, razredov in družbenih položajev, življenjskih vlog ali na ključnih trenutkov. V najbolj posrečenih pesniških preslikavah začutimo njihovo moč, celo ganjljivost, naj omenim vsaj črno, sivo, belo, podedovano, zlato. Včasih v njih odzvanja tudi izkušnja prejšnjih rodov, ki naveguje predvsem na žensko genealogijo, včasih neposredno doživljanje našega časa, kot naprimer pri strmeči ali kakofonični, zanimivo obesta neposredno povezani z Ljubljano, v isti sklop pa sodita omrežena, mesna, boječa in tako naprej. Z njimi so pa spet v kontrastu pesmi, ki obdelujejo resne tematike zgodovinskim poudarkom, ali družbeno kritično ostijo. Rumena o pogrešani deklici, puščavska, ki se nanaša na okoljevarstveno problematiko, bela o partnerskem nasilju oziroma nasilju do žensk, utesnjena o psihičnem nelagodju, celo osebnem odpovedovanju pod pritiski vedno bolj zahtevne družbe, prozorna o tveganjih in vareljih zvezi s plavom, ognjena o sovraštvu med ljudmi, nikogaršnja morda o smrti, ki je prezgodaj uskočila v življenje. Največkrat o ženskem žrtvovanju za druge, ali nezmožnosti iz iz utesnjujočih življenjskih okoliščin. A pesnica še naprej širi svoj pesniški raspon. O pesnih portretih namenjenih ženskam kot nosilkam spolne želje, recimo lačna, o nenasitnosti telesa, rdeča, o nenadnjih telesnih fobijah in posledično umikanju, Nas nagovorijo pesmi o ženskah, ki živijo ali poskušajo živeti usklajeno v svoji glavi, srcu in telesu, svojim izražanjem graditi mostove, ki berejo in pišejo, posojajo glas ali podoživljajo svojega, se zavijajo v črke in papir, drsijo med prostore sveta, recimo modra, veroča, zaprašena, drugačna, gozna, glasna. Ta niz v zbirki za že prej omenjena za ključna pesem pesnice, Kateri predhaja prazna stran z dvema zvezdicama? Prolog v zbirko je označen z eno samo zvezdico, ki je kot takšna zabeležena tudi v kazalu. Gre torej za pesniški izraz na meji implicitne pomenskosti, morda pesem, ki govori z njej lastnim, neobstoječim jezikom, o tako zelo zamolkli, ponikli, obrzdani ali potlačeni ali nasprotno, ab absurdum zvesti svojemu poklicu zajemanja življenja s pisanjem, da za njo ostane samo še bela sled. Omenjen kontekst razlage menujno spomni tako na Silency Stili Olsen kot Barticevo razglabljanje opišočih, za razliko od pisateljev, v njegovem užitku v tekstu. Tej uri ilegale, to je izraz mete kušar, pa neposredno sledi zaključno priznanje kaj se pomeni pisati za pesnice. Poleg drugega zvemo, citiram, pesnice se iz sredice luščijo z leti, ko je, citata. Seveda, ko jim pustimo, da se izluščijo in obstanejo popolnoma svoje in spoštovane v njihovi za enkrat subversivni usodi. Čeprav avtorica namenja pozornost vsaki ženski zgodbi po sebej, zbirka izusti do neke skupne manifestativne slike ženskega elementa ki se premika med dvema skrajnima poloma, ljubeznjo in nasiljem. Ta pola posegata v njihova življenja kot blagor in prekledstvo. Je pa zelo dobro došlo, da autorica in njene pesniške protagonistke ne ostajajo v njunem zajetju, oziroma se ne premikajo samo po njunjih tirnicah, temveč poskušajo narediti korak dlje, delovati emancipacijsko in kar se da samozavestno, tudi za se, če je to le mogoče ob pasivnih zgodba, torej velikokrat sledimo tudi tistim pesniškim podajanjem, v katerih ženska protagonistka Vendarle obrne tok svojega življenja in spremeni okoliščine svojega bivanja v svetu. Učasih sebi uprit, učasih pa ne, saj v ozadju razberemo prilagoditev določenim trendovskim težnjam. Osvoboditev je tako navidezna, ali vsaj ambivalentna in uprašljiva. Zlahka opazimo, da se v zbirki izpostavljajo še druga pomembna vrednost na določila in se pesniška slika ženskega ali ženskosti pretaka med dokajšnjo sproščenostjo, recimo omrežena, pohajkujoča, kakofonična in predsejšnjo ujetostjo, naprimjer in predvsem v odnosi, med aktivnim udejstvovanjem v lastnem življenju in pasivnim sledenjem družbenim in spolnim vzorcem, med svobodno izbiro in njenim zabrisanjem. Zdi se, da je pesnica zložila svoj poklon vsem skupaj, hkrati pa vsaki po sebi, ki si zasluži pozornost tega sveta, da ne bi še naprej odraščala, citiram, v žensko praznih rok. Del izročila nam reč je vseskozi latentno prisotna želja, da bi ženske imele v svojih rokah najmanj svoje življenje, citiram treba je spet iti, skupaj, ali vsaka sebi, vsak dan je treba skočiti u življenje." Citata. Žensko pa doželjenega stanja okraj smrti, fizične, ali tiste simbolne u patrijarhalno zamejenju sredini, pripeljele, citiram, pauza, majhen nič, razmislek, kamnaprej, naprej, ko si vse položila u skok. Citata. Se pravi, zmožnost presoje svojega položaja, in pripravljeno tvegati in se izviti iz pričakovanih ženskih vlog in diskurzivnih mest. Spregovoriti je treba iz svojega položaja ali življenske točke. Ravno v tem imperativu se tudi povezujeta dve osnovne linije v zbirki. Preslikava različnih ženskih življenj in motivika pisanja ali sporednih dejavnosti, ki se kot refren ves čas pojavlja v mes, vsaj na nekem oddaljenem horizontu večjega števila pesmi. Ana Porente je torej izpeljala svoj konceptualno-pesniški prispevek za vzetostjo in vednostjo, korektno in pregledno, s posebnim občutkom za čustven naboj vsakdajnih opravkov in doživeti in kakšna so bila ob konceptualnem okvirju in vključenem narativnem elementu njena še druga pesniška sredstva, da nas je tudi umetniško prepričala. Opasni so predvsem trije postopki, ki naredijo njeno pesem in zbirko bogatejšo in bolj dinamično. Prvič, tisti prvi je vezan na celovito narativno uglašeno zbirke in bi ga poimenovala kot pesniški dokumentarni urinki. Naenkrat zasedejo pesničino govorico in bračevo zaznavo, ter postrežejo z naštevanjem časovnih in prostorskih realij z visoko mero besedne spretnosti, semantične natančnosti in čustvene ekspresije. Kot primer, lahko navedemo odlomek iz pesmi Zelena, citiram. Z tvojih sten polzijo kaplice ki so jih stresli ptiči, ko so se umili v vodnjaku, skozi vodno prizmo se bela svetloba za njimi spreminja, pomaurični lok po živah tropskih rastlin se u fluorescentno pretakajo rastopljene rudnine metuli vzletajo iz popokanih zapredkov izpod orhidejnih cvetov lilija isteguje svoj pestič in brazde prašnikov nabrekajo sta pet koncitatata ali iz pesmi modra aha prav gremo naprej Seveda je takšen postopek značilen prej za prozo kot poezijo. Včasih je tako tudi zapisan od roba do roba strani v vrsticah. Je pa zanimivo, kako ta observacijska najdba v vsaki pesmi doda veliko novih preokusov, pravzaprav še eno dozo pesniškega tkiva, ki pesem naredi bolj izivano in bogato za znavo, zaznavo, kar je spet značilno za pesniško evokacijo. Omenjen postopek v večini primerov prostorsko omejen, se pa včasih razpase na večji besedilni površini in zajame prav celotno pesem, kar je najbolj razvidno pri pesmih povezanih z opazovanjem mesnega utripa, čeprav je pesničina sposobnost poglobljene observacije ves čas navzoča. Drugi postopek bi za naše potrebe poimenovala kot bodi si naključna, bodi si zakonita točka preobrata, ne nujno na boljše. Pravzaprav motivični premik, ki se pripeti veliko pesmih, nakazujoč spremembo v življenju lirskih protagonist. Pesem se tako razplasti, predsem pa se v njej pojavi moment presenečenja, kar da nov zagon in spet drugačno psihodinamiko. Preskok v neko drugačno stanje ali dimenzijo jo namreč nenadoma postavi, bolj občutno, v samo središče biti, v tok življenja in zame iz opisnega modusa, nekega uvodnega stanja. To se je, recimo najbolj razvidno pokazalo v pesmih modra, siva, bela, rdeča in tako naprej. Zdaj tu imam še primer, lahko? Oh, jo, jo, ja, ja, Citiram. Po zimi se je s ekspresnim vlakom odpeljal tvoj mož. Na postaji si nabirala belo omelo in doma sušila listke. Postavala si ob oknih hiše. Z belim pudrom si si pokrivala modrice, ki si jih dobila, kadar se je vrnil. Potem si nehala mesiti preste in svalkati testo, s flomastri dorisovati vzorce na odrvnjen belež, dnevno dezinficirati stranišče, likati in škrobiti srajce, tedensko prati postelnino, pobirati nogavice in spodnice pri nočni omarici in spati v zakonski posteli. Kon citata. Dodajmo le, da ravno v tem primeru sta v enem učinku povezani prva in druga besedilna strategija. Seznam stereotipnih opravkov Kratina kaže razsežnost spremembe, za katero se lirska protagonista vendarle odločila. Včasih je sprememba življenjskih koordinat zabeležena šele v zadnji vrstici ali pol in deluje kot zaključna, čežda sintetizirajoča pesniška poenta, čeprav je njen povotnik je drugje v kontrapunktiranju osnovnih zgodbi. Tu je torej, za razliko od prejšnjega primera, postopek reduciran in prihranjen za zadnji izdih pesmi, recimo v pesmih kot Siva, Ognjena, Zlata in tako naprej. Tretji postopek, ki ga imam v mislih, je povezan z razvrstitvijo lirskih oseb in parta, ki pripada lirskemu jazu. Včasih ravno tu prihaja do spremembe pri pripovednih perspektiv in je lirski jaz zasačen kot opazovalec, ki stoji izven dogodkovne scene ali, nasprotno, priča o znotraj pesniškem dejanju, v katerega je bil upleten na nepričakovan način, naj omenimo vsaj zeleno in rdečo. Za zbirko je značilna nenehna sprememba pesniških oseb. Vloga pesničnega galirskega Alter Ega je tako razigrana, da nas kot bravce postopoma spravil občutek neke dobrodošle, negotovosti, kdo je nosilec te ali one zgodbe, kdo opazovalec, kdo komentator in mentalni spremljevalec ali svetovalec, kdo resničen, resničen in kdo samo fikcija in kogaršnja. Te smeri dosti krat delujejo tudi poentirani zaključki pesmi. Posledica pa je, da se s tem v pesmih zapisanih pretežno v prozni ali zelo natančni, skoraj dokumentarno opisni govorici, ki vendarle, morda ravno zaradi tega stremi simbolnemu presežku, odpira prostor za nedoločljivo in se širi tudi njihov pomenski radi v več sredin, celo na več celin, mar vemo, odkot povso odprihajajo vse te ženske deklice. zakaj se pa ne bi domislili, lahko tudi iz egzotičnih krajev ali človeškega univerzuma. Deklice tako pripravila neka simbolna sinergija, ki zbirki daje značivnost manifestiranega ženskega oziroma ženskosti. Takšne so namreč njegove zgodbe današnjega ali polpreteklega pol časa in to je življenje, ki ga živi resnična ženska, ki se še, ki se še vedno mora na nešteto načinov spopadati z okoljem za svoj avtonomni prostor, včasih pa se ga celo priboriti sama pri sebi če smo bolj pozorni, točno razumemo, zakaj še prednica, ki v pesmi nastopa kot zelo močna osebnost, svoji vnukini podari skupaj z vzhodnimi in zahodnimi svetlobami. Citiram Uro, ki na polovici kroga zapoje: "Marija, prid nam na pomoč." To je pesmi podedovana. In zakaj tista, ki se osvobaja svoje zgodovinske sence in piše Citiram, samo še pisala si zaradi občutka da te nekdo posluša, tako si preživela, konec citata, se ne zaletava v okope maskulinizma, posledično pa dobro, dobri, dobi dobro nameren na svet, citiram, ne ženi si k srcu, saj si vendar ženska, konec citata. A je kljubrečenemu vesčazna vzoča še neka druga, gotovo tudi komplementarna razlaga, zgodba žensk ustvarjalk tistih, ki morajo vsaka skočiti, citiram, iz vlaka, ki pelje v smrt – to je citat iz prologa – da bi lahko pristale med osamo zavješčenimi pesnicami, tistimi iz zaključne pesmi, recimo, ustopav ospredje in daje celotnemu pesniškemu početju še eno pomensko nadgradnju. Samo drugačne ženske, ki jih moški normativi ne razumejo in ne morajo razumeti, Dokler sami sabo ne bodo obračunali, pesnice, ki živijo za metaforo, aliteracijo, repeticijo, ritem in zven jezika, ki so obsedene spomeni besed in poezijo kot svojo bitnostjo, lahko dosežejo, da bo tudi ženska plat človekovega obstoja zapisana in upesnjena, kot to, konec konce, dokazuje sama zbirka, ki s tem pridobi neko apostrovsko kvaliteto. Da ne bi več skratka prihajalo do spolno pogojenih razosebljanj, za brisov in utaj, ki jih vedno znova izda praznina na belem papirju v knjižnici kulturne milije, nek manjko, ki v tej zbirki nastopa v prazne strani, kot neke vrste zaključna alternativa pesnicam, ki to so recimo Sapfo, Silvija, Svetlana, deklice z veliko začetnico da že proti koncu, lahko bi še razglabljali o ženskem in moškem principu, kako sta v zbirki nakazana, o porentove neposem enojni ars poetiki in simpatičnem, nikakor ne umetno vnešenem uh, vitalizmu in vedrini njenih verzov, o sinhronih in diahronih povezovanjih s človekovim okoljem in tako naprej. Za konec povejmo samo še to, da je ta konceptualna poezija prispevek, ki nakazuje pot domov, to je citat, in ne samo za ženske, izdružbene pokrajine, zaznamovane, če se oprimem pesmi opustošena, z estetsko dobro dizajniranim a vendarle vrednostnim žledolomom, s propadanjem. Prepričana sem, zbirka in njen poklon ženski drugačnosti ne bi smela ugasniti kot obcestna svetilka, zgodaj zjutraj. Dovolj bo, da pesničnevu projektu priznamo njegovo lastno virtuoznost in utemeljenost, v pesnici pa njen boder glas. Najbrž je tudi naš čas naklonjen konceptualnemu kot lirskemu pristopu k poeziji. Vedno več je tega, kar bi moralo biti izrečeno in tudi nedvomno uslišano. Hvala za pozornost. Uh, samo eno vprašanje. poznaš, zbitke, za kateri bi jaz rekla, da so bolj lirske ali lirične kot ta a bi lahko iz njih napovedali en tak angažma in tako intenzivnost kot se pojavi tukaj. Okay, ja si to pričakovala. Ja jaz mislim da noben avtor ne more sam sebe nekako zgodilfat, ali ne vedno so nakazovani neki znaki, ampak tudi Mislim, sedem let je sedem let in tudi zbirka preden izide še minejo neka leta, recimo, pesmi iz prejšnje nastajo prej, pa izkušnja recimo, neke rane mladosti, pa neke srednje odraslosti ali dozorelosti, tudi na svoje in predvsem opogumi, tako da mislim, da tukaj je tak ključni premik povezan uh, tudi uh, s nekimi osebnimi razlogi, ki jih morala obrazložiti, morda prej autorica Kot bi jaz, recimo, Uh, pa mislim, da ta konceptualnost je tudi pomerna, da prav se je tudi odločila za to eno, mislim, potezno uh, žogo, tako rekoč, uh, za detek v gol, kar je tudi lahko tvegano, seveda. Ne, tako da tam, če preveč potem sledi svojemu namenu, lahko s tem poezija ena izgubi. Ne. Če pa uspe ta pačulam razgrniti bolj naširoko, pa recimo tam se potem vidi, seveda, tudi to, kar je dala čest pri svojih prejšnjih zbirkah, uh, v bistvu potem ne grozi v bistvu ta, ta zreducirana podoba recimo, tega konceptualnega zamis te zamislima. Za kraj po tvojem mnenju dikvice neko, recimo ženske? Ali, uh, uh, uh. Ja, uh, mislim da je to nekako ne tematiziran uh, uh, raspon, ali neko protislovje. Vse smo začetka deklice, pa potem gremo skozi svoje zgodbe, skozi svojo usodo, predden postanemo žene, recimo materi in tako naprej. V tem smislu je to zame delovalo kot še en poudarek, ali še en klicaj, v bistvu, da iz teh biti, ki jih poznamo kot nedožne deklice, neke otročje mentalitete, V bistvu se marsikaj izvije, marsikaj kako se zavije ta življenjska zgodba, od marsičesa je recimo ta zgodba, potem odvisna, ker kar nimaš popolnoma v svojih rokah, ali ti je zdrsnilo iz roke, ali kakorkoli, pa se moraš prebroditi nazaj k sebi, čeprav to ni več to kar je bilo ko si bila deklica. Tako da, ta, nekako v tem naslovu jaz čutim, tudi ta pričakovanja, pa morda tudi razočaranja, pa te konfrontacije, ki so Prav te besedi na nek način zaobsežene, ampak morda nisem ujela in, in ima to še nek dodaten pomen, ki bi ga Ana lahko izpostavila. Hvala, ker ste poslednjič kar nekaj uh, predlagali, da nadaljujete, Igraš. Okay. Jaz sem v krajši. Um... Jaz sem mogoče samo za začetek povedal, da se v določenih zadevah nismo gotovo zelo po ljubi. Sem te kritike zelo v relativno kratkem času moram napisati zato in to niso boli kritike, da so neki podarki ali video prebranom, kar sem uspel v naslednji v prejšnjo temo prebral. Ali jaz še namreč v zadnjem trenutku uskočil, mislimo, a niso tako? Tako da, um, ja, ko sem prebral uh, deglice, um, me, me je zelo, zelo... Uh, tako zani, zanimiva pesniška zbirka, uh, tudi kot je uh, Stanka rekla, uh, zelo konceptualna. Sicer me je, to bi mogoče potem vprašal, pokljeno seveda do vprašanj uh, uh, in avtoric, uh, me zanima, če je kakršnakoli uh, navezava uh, tudi na ustvarjanje Patrice Bršolja, uh, zato ker So seveda nekaj podobnosti z gospodinskim bluzom, predvsem pa z šenjorino, ki prav tako in sicer mislim, da v seriji 19 portretov izpostavlja žensko v vseh kategorijah, starostnih, socialnih in tako dalje, na tudi podoben način z narativnostjo in pa liričnim podobjem, ki se mešata to je recimo ena zadeva, ki sem jo um, prvo zadeval razo, drugač pa kot pričeno, tudi jaz sem malo naslova na to, na to kar sem napisal. Um, to se pravi, kot režem nekaj krat, nekaj predzavljamo, mogoče kakšne zadeve ponovile. Uh, v deklicah prepotujemo čez 40 podob žensk, um, z, kjer so pesmi za izjemo zadnje pesnice naslovljeni splitevniki, ki običajno opisuje glavni lik. Uh, na eni strani preko uporabe barve, ki ima tudi neko simboliko, uh, na drugi pa bolj ekspresivno s konkretno kot smo slišali. Um, kar se mi zdi zelo, zelo uredno pri tej pesniški zbirki je talociden in pa, pa zelo občutan uh, lirski subjekt, uh, ki, ki je upo, um, malo pogledva te ženske sode, uh, ki enako, kot že rečeno, prepotujejo čas različnih ščasovnih obdobji življenjskega plažaja starosti In se zgradijo zelo raznoliki portreti na ta način. Um, in tudi pri subjektu, se mi zdi kot nekaj ta vaščasne govarnjanje, um, deluje večji del nekako, kot sem jaz to pravil, zakrito. V um, na nadaljevanju, mislim da nekaj v sredini pesmiških zvir, ki če se prav spomnim, um, se sicer spoveje na nekem mestu tudi kot <tose> autorski. Uh, v verzu, ki se ga zapisal, so sosednje terase, v vidim ležati pod oknom recimo. Um, in um, pa še na nekaterih, seveda, mestih um, se tukaj v bistvu, uh, ti portreti ne vizualno, ampak obče in to se mi zdi uh, dobro uh, in pa pomembno. Gre za notranje portretiranje, ki se vzpostavljajo predvsem preko dejanj. Uh, dobrodošla je lastnost, zbirke, tukaj se moram spet navezati na stanku, je to, da se mi zdi zelo dobro da pri tem ženske v velikih primerjih so nosil, nosilke aktivnosti. In da na drugi strani se prikaže, da tudi pogosto seksistično od nas moških, kako v bistvu pravzaprav ženske držijo in družino skupaj, svet, društvo, da so barbali aktivne, kot uh, običajno moški, na tistem zelo odvomljivom predstavlju dominantnosti. Um, s tem seveda pač ta poezija obzarja na celo vrstu eh, s, kateri, s katerimi se ženske soočajo. Uh, in se različni, zelo različno, recimo ženska, ki se je možno priselila v njega vas, kjer postane gospodinja, Uh, težava, potem je zelo pogostana vezavanost na ustvarjanje, napisanje. Težava ženski, ki je objavila pesmi in dobila uh, nagrade, ki jih poberajo moškine. To je zelo tako simptom. Um, pa imate samo hranil, kaj in tako dalje. Uh, ob tem so seveda, zelo dobri te vnosi intimnosti, pogledi na žensko ustvarjanje, um, po uporaba humorja. Uh, in pa naravno slikanje, ki se mi zdi zelo dobro narejeno, uh, kjer se v bistvu, uh, ti ženski subjekti uh, pogosto jih predsta v paralele z naravo, uh, bodi s imajo podobne vlastnosti kot naravni pojavi v določenih primerih, uh, kot tudi v naravo stopajo v nekakšnem ritualističnem odnosu, uh, kar je potem še dodatna pestrost. Uh, Kaj se tiče naslova, bi jaz recimo na ta način lahko hitro razumel kot tudi um, nek prikaz uh, um, tega dvoum, ne deklica kot nekaj slepšalnega. Uh, recimo, če se, tukaj sem se tako spomnil uh, na pesnico Katja Gorečan, ko je nekoč bila uklicana kot deklica, ne? čeprav je odrasla ustvarjalka, poglede deklica v njenem ustvarjanju. Um, in v bistvu tukaj se mi zdi zelo dobro, da pa se ne osvarja ta dekliški motiv, ki je na se kaže občak problematika ženske uh, kot uh, širkejšega, v narekovaji, uh, družbenega člena. Uh, zdaj, uh, kar, kar mi pa ni bilo tako dobro, je na trenutke to, da. Um, da me je sicer spominjala nagajče poetik, kot sem že omenil, tudi recimo Anja Makuc ali pa drugega še, predvsem pa na doročnih mestih s tem liričnim podobjem, sentimentalen nos, ki pa črcimo doročne pesmi za duši. Kako tako? Amam še kaj zapisnata? Če hvala. Uh, jaz sem boče besedo še Ivanu, potem so skupaj še kaj ja, ne bom tako uh, posežen in uh, dolg, uh, ko sem premišljeval uh, ravno kar naslovu, ker so bili že uh, sprožene te, ta premišljevanje in misli, same deklice pravzaprav lahko pomenijo tudi v viziji, če govorimo o univerzalnih temah tudi o otroštvo, kar pomeni, da tu, lahko eh, govorimo tudi o dečkih, to pomeni o pesnikovem otroštvu, o deklicah. To se vidi potem skozi celotno zbirko, eh, ker vse te ženske, ki nastopajo v pesmih, so pravzaprav eh, eh, izraščene in vse čas v spominu iz otroštva. To pomeni, da se je nekje ta sen, ne? ker pri pesnikih je otroštvo za, za uh, samo uh, stvaritev, pravzaprav vizije, pesniško videnja ključno in mislim, da so, da je ravno ta naslov, ne, zdaj ne vem, če si ti tako, če si ga zaradi tega ali pa v tem smislu postavila, ne, ampak jaz zdaj, ko primišljujem, vidim, da, da, da nosi tudi to funkcijo in to izjemno močno pa pomenljivo. Drugo je potem, če to delimo na, se pravi, na ženske, ker so pač vso, da žensk, eh, je pač pri povedu o usodi žensk, mogoče je zaradi tega tudi zelo malo ali pa veliko manj eh, lirike. To so pripovedovanja, ki imajo formo eh, pesmi, mogoče bi lahko tudi proza. Recimo, ne? Eh, Vidi se, da po tej eh, mogoče izrazni moči Mihaja od začetka do konca, ker so pač eh, ble, eh, napisane v daljšem eh, časovnem razponu, ne? in eh, mogoče še tisto, kar je kar je na eh, dobro lastnosti knjige, tudi to da so eh, nima veliko abstraktnih pol Te stvari so zelo konkretne, zelo plastične, zelo slikovite skozi, uh, skozi celotno zbirko. Interesno uh, je ta, uh, tudi element erotičnosti, ne, ki si jo umisla Steve Jobov, ali pa jo tudi omenjala. To je en zelo močen element, ki, ki pozitivno pelje zbirko naprej ne, v tem dobrem smislu ne samo v tem tako nek čist konkretno imenuješ kakšne prizome, ampak tudi to tudi v samem jeziku, ki je mogoče takrat, v ali pa to tisti del najbolj strast, se prav intenzivno v, v, v tem paradoksu, da ko je krati konkretne, krati tudi universalne. Recimo tako da je čist čistna Zdajem, eh, da idemo dalje. Saj sad nadaljujemo z eh, prvencem Uške Kranbejber, Olašk in Govac Moloza. Uška je bila rojena v Mariboru, če se namotim, nekaj eh, 53. Šolo v Celju. Trenutno končuje magistrski študij laboratorijske biomedicine. Eh, pesmi je objavljala v ljubijah Slede in Mentor. Leta 2015 je bila nagrajenka festivala Uška. Njene pesmi pa so prevedenja v češčini. Češčino na leščino. Tukaj se je pripravljamo škrat, da te praviš močo, kaj dokler nalite. Dok se sprehajajo poblečeno močevski smoki. Škandal, ko se kasta zameša, s premenikom vasomejo ponorive kompase. Volki pod nemi močijo ljudjene. Lepo se sliši, a otvara se debelin, račun avtorja. Tudi jaz se veliko lažem, tako kot Iršič, on, da ima rad fante jaz, da bi šla tročka tudi žensko, čeprav me zaradi To je izkušnja, ki ti vedno pride prav. Ženske bi morale vedeti, da smo boginje in se obkrožati, si deliti kombinacije, Preden pidejo rdeče pikice po Britje. Drobni drobec gre cesti in za še peta drugjemu drobnemu drobcu, da mu je všeč njegova žena. En barun še ne pomeni planeta in veličina je, da jih užališ čim več. Še dobro, da nas učijo, kako se odzvati, ko te kdo skritizira. Zdi se mi, da hodim, Na faksu neko čudno matrico, kjer nas zaposlila, mi je vse eno čas. Iz minic se delam akupunkturo, da se laže vzdržim pri in rečem, to je ta častljiva ljupnja, skozi katero lahko potisnete prst. Agresijo potumkajte v trebušno prepono. Ura je 8 zjutraj, zagotovo še doma spiš. Meni so bili vedno všeč doidivižen in kasete. Lahko tudi tako začnemo razpravo o drznosti. V vogalnici sem videti zbegana, a tega za zdaj še ne morem pojasniti. Na police sem si shranila že preveč fotografij stopnišč, amfor, kornetov, erekcijskih obročkov, nežernih razglednic, mačih kipcov in predvsem preveč knjig. Kaj je delal gru izven, to je to. V stanovah je začel z barvami, s psihedeliko. Vse je šlo narazeno konice, ki so se na to sločile. Majhne penice so se pojavile na ognju, ko so se viktorijanci naveličali realizma. Vedno brez denarja zaradi svoje naivnosti, jaz pa zaradi neopredeljene požrešnosti do dvoumnega. Če bila je v strezen pojem avtoritete, Čakam, da bo enkrat dobro počelo, ker imam zraven še alergijo. Ne se bac, če stvari niso takšne, kot pričakuješ. Ukazovalni pot ton vsakega kozmosa teži k neredu. Več, uh, v njegovej odsotnosti po uh, svoje branje uh, predložil Aljaš Poprivnikar. Aljaš je doktorski študent Katovo univerze v Pragi, pesnik, literarni kritik. Uh, v sklopu akademskega raziskovanja je posveča umetnosti literarnim tokom začetka 20. stoletja. Uh, trenutno uh, raziskuje m, razpet med Ljubljano Berlinom Prago. Uh, med drugim v Pragi vodi na glasboviteralni festival, ni festival, uh, sodeluje pri organizaciji festivala Mladi Mesec slovenske pesnice v Pradi. Uh, Aljaš, prosim. Zoraj, uh, pesniški prevenec Aljaških povec uh, globusa, po mojem mnenju pre, prebranem, zaznavuje predvsem velika pluralnost, uh, pričemer pa svoj sva izogradnja sledi dvema takovoma. Prvi je seveda izrazita igra z jezikom, na drugi strani pa tudi včasi bolj izpovedni vsak dan v tematiki. Že v začetku zbirke že vidimo ogromno narezov, recimo, na se bo se samo zbirko zgodb in zmišlje. In v tem tudi prepoznamo nekatere izmed avtoričenih glavnih pezniških postopkov, ki težijo k raznolikosti, razkajajo ponovnemu približevanju, pogosto dvoj umnih podob, uh, ter se za svoj smotar nekako izberajo izgradnjo goste mreže jezika, kot je to moč brati tudi v ovodni pesmi, recimo znotraj verza beseda v najožji skrivnostnosti všadna vesnica fluidnosti. Uh, fluidnost je v samih pesmi, prisotna preko cele množice, navezala svetovna svetovno literaturo in umetnost, uh, opres, vse od tradicije simbolizma, nadrealizma, etimizma, na posamezne avtorje, literarne avtorje, umetnost in tako dalje. Uh, Recimo tudi na slovensko literaturo, če se pri tem navežemo na Šalamuna, na Državni Vonovski. Uh, pa se v bistvu poleg. Uh, Merke priključuje tudi spremenjujoča se pozicija lirskega subjekta. Ta se ponekoto spostavila kot autorski, kolektivni recimo in pa ter tudi izmenjuje moške, ženske in ter otroške glasove, čemer se dobrodošlo gradi ta dodatna raznolikost celotne zbirke, ki pa se nevraja po pričakovanjih pravilih logike, kar je v to bistvu zelo hidro opazno v um, pesniški zbirki, ali tudi recimo v, v samo adreskem subjektu, v pesmi Rogoz, um, ki zelo lepo um, izpostavlja to, recimo za verza Moje življenje ima že tako polne žepe, enonoslovne logike, da jezikovne nisem mogla sprejeti. Um, pa se ta, to se zagradi pa tudi vsem asociativno in pa ne linearno. Uh, podobne se pr naslaja predvsem na nadrealističnih princip so vzpostavljanje paradoxalnih podob, na kar jo se bodi si drobni namigi, recimo že naslov pesmi Anderuzijski psi, kot nekajšen homaž nadrealizmov, na drugi strani pa tudi a, preslikava v vsak dan ter a, Pri tem Po mojem mnenju metaforika še najbolj deluje v pesmih, kjer se med seboj povezujejo, a, ter v raznovikov raznovikov omogočajo spostojovitev širše celote, kot je recimo to dobro vidno na pesmi za na vesovski postaj, ali pa na mojih najljubših 100 let minusa na krasu, a, kjer v bistvu tudi v versi potem prepoznamo v teh podobah naslovnito na soško fronto, počasih klor, popestri večera, žalostni so med traljezi, ki si ne sveta. svetam, uh, se se v bistvu takrat temu bogatjemu podobju pridružuje tudi nek širši in pa bolj izrazit kontekst. Uh, lucidnost jezika, s katero nasbirka birka v svoj svet, lahko namreč zahteva tudi svoj daver ki se recimo kaže v pesmi, se kjer se obnizami podob in fragmentaciji nekako že grozi rekonstrukcija do te mere, da v primerih uh, lahko na nekateri pesmi v serijo zgolj, po narekovajih hlebih podob. Um, to je opazneno na nekaterih mestih, kjer v reskošnosti deluje pretirano, A, recimo tudi kar sem jaz v ciklu tri ženske, ki se sicer zelo zanimivo gradi skozi vezave na književna dela in autorja, kot nekakšen dialog, kjer vzameš prazna mesto oziroma neko pretekno zgodbo in na tem mestu zgraždiš svojo in v bistvu tudi nagradiš s kreativnostjo, ampak recimo drugi strani sem pa tudi v, v teh pesmih v vse te uporabi nekih tujih elementov, sploh takrat, ko spadajo izvan odmoče evropske kulturne tradicije ravno v teh pesmih, um, se mi je tudi včasih um, manjko neke večje refleksije, da bi lahko samo uh, podobje in pa pesem delovalo nekako površinsko, recimo pri tem orientalskem odkrasju, brez uh, nekega problematiziranja pogleda Evropocentričnega človeka in pa orientalizam, tudi sem je potem zelo, ker se je vzpostavljala, predvsem prek ki sicer pišajo evropska dela, ampak v, v... tujih kulturah. Um, zato se pač pravi, da sem jaz ravno ta vrhunec doživel znotraj zbirke v pesmih z bolj vsakdanjo uh, tematiko kjer pa se dobrodošlo, res zelo dobrodošlo, pač tem podobam pristar tudi družbeni kontekst, uh, recimo tudi feministična kritika, da za to dobro ironijo boržujskega patriarhalnega sistema na nekaterih mestih, recimo v rdeči kapici, pa Alteja, tudi nekaj dr tudi drugod, uh, ker tam v bistvu se mi zdi pa tem, da te podobe bolj prisno delujejo in predvsem bolj pogrebljeno in lahko na ta mičin zadihajo v svojem visku. Mislim, kar osebno lahko rečem, da celota vsekako nakazuje, da gre a, za zelo zanimljiv, raznolik pesniški glas v razvoju. Vredo, jaž, jaz na vsake tolik kratna potem mora bolj, tako da ti dam pesniško zvirko roko, tega čez, ko bo eno od kolegov a, razložil, prosim torej za en primer, Vers, ali dva tega, kakšna tezi protiramo v se um, rekel, da so tezi površinsko, pa en dober primer tega, kar kakšna tezi um, podlebljena, da bi potem ta čas predala besedo. Ne? Hvala, nekaj. Uh, ja, jaz umram reči, da sem pri tej zbirki kurške, kranberge, borjaški, globus, govca oziroma. Zelo, zelo živahno. Se mi zdi, da je to ena od uh, en uh, zelo, zelo, če tako rečem, uh, glasov ne? Uh, poeziji, ki ni moških, žensk. Pač pa res uh, dobra poezija. Uh, z, mislim, da je uh, zelo dobro povedal nekaj ključnih stvari, o katerih sem tudi sam razmišljal. O ob podiranju zbirke. E, vse kako so tu elementi nadrealizma, ne? potem e, tega zelo nagloga tempo podob, ki tečejo kot v, v nekem filmu. Recimo, tu ima hitrejši, hitrejši tempo, ima samo še dejan, e, v svoji knjigi, ker, je, ker, je, ker se to pa še, še sprošča do, do konca knjige. Ampak pri, tem bi se mi zdi, pri tej zbirki se mi zdi, da je izjemno pato, ne, da se eh, kot tiste ključne vlastnosti, eh, ki dobijo potem težo, da se, eh, da se zaustavi poezija oziroma sami versi na eh, posameznih delih, ki so vezani na zelo konkretno življenje ne, in s tem postanejo univerzalni Hrati konkretni, krati pa lahko tudi abstraktni, kot je recimo, to, to, si kar že on povedal: moje življenje ima že tako polne žepe, te logike, recimo naravoslovne, da se sprostiš po tem v jeziku, torej v samem ustvarjanju. Ampak hrati, po drugi strani mapa je pa tudi v neke druge versije. Danes so mojstri že naveljčani absurdne svobode v umetnosti, ne. kar pomeni, da je sam ta tek od začetka v konca zbirke, ne, da je tudi uh, zelo premišljen, ne, da tu ni samo naletavanje nekih podob, nekega pisanja, ne, da gre tudi za eno strogot, za nek sistem, ne, ker delaš ti selekcijo v sami zbirki, uh, ker stvari ostriš, ne, Res je, seveda, da potem, kot je kot je ta primer teh uh, treh uh, žensk, da se uh, ravno zaradi teh, uh, zredi teh in, ba, zredi te invazije besed, uh, mož mož ne, ne uh, zmorejo s tako brzino absorbirati vsega tega uh, naleta metaforike, ne, ker je, to je skrajno barvita, pa Tudi noter so tudi stvari, ne, ki so vezene samo na abstraktne. Oziroma, če so abstraktne, so abstraktno konkretne podobe. Ne. To mislim, da je, da je mogoče tisto, kar je, kar je še v razvoju. Ne. Kar, pa, kar so pa težišča, tiste res dobro izpostavljene stvari, je to, kar, kar tu vse čas omenjam. Tisto, kar imam recimo vizivno rad, so, je uh, temeljina Borgesu v uh, njegovi vrt spod mi, ki se cepijo. To je genialno. To moram reči. In ta knjiga mi je bila zelo všeč, eh, ne vem kaj ne slavim, reči, ne? <tose> in To je nekaj na nekratko. Ja, in visu, jaz bom to na ker jaz sem vse knjige, Boma za evretnosti kraj najdem na računalnih. Še jedna, te več. Ja. Jedno predlagam še do stanaka nadaljujevam, bom potem na koncu refljati. Aha, lahko? Ja, ja. Tako, Ivan je, ne, a, po motoma rekel, orijanški globus gobeca. Jaz pa sem prav na slovu naredila eno inverzijo tvoje sintagme, Drsenje, ali detonacija, denotacije. Pri tebi je obratno denotacija, detonacije, ne? Izbrala sem tu citat. Vsako drsenje iskoristimo, da zbežimo pred to realnostjo. Iz pesmi, za spati na vesolski postaji. Ko ne bi pisala o poeziji Urške Kramberge, dve stvari sta mi tako jasni da gre za mlado pesnico, ki je predana pesnjenju, in da njena poezija nakazuje znake inteligentne pisave. Nikakor ni plot upehane samovšečnosti, niti lirske okrašenosti trenutka, ki mineva skupaj z nami. Posajena je globlje, kar se vidi po nekaterih motivičnih ispeljavah, kot tudi poetoloških sredstvih, ki niso rezultat prve izbire, pa bi še dopolnila to, kar je rekel Aljaš po vseh referencah, ki so razpršene po celotni zbirki. Ker se zavedam, kaj pomeni prevedec za zavzetega avtora ali avtorico, poleg tega avtorico že ovenčano zlovoriki, zbirka je del nagrade Urška, težko mi je vstopati v ta zapis, ki ne bo ves čas tako prijazen kot se je začel. Namreč, Moani Simanovič je letos izbral za pranger pesniške zbirke, ki po mojem mnenju preizkušavajo mejo recepcijske estetike in do skrajnosti napenjajo intencionalnost znakovnega pomena kot tudi same pesniške govorice. Lani je bil njegov izbor tudi namerno poseben, vsaj jaz to vidim tako, vendar je bil usmerjen predvsem v poetološke, tudi žanrske, zvrstne, tematske, autorske, imeli smo autore s pseudonimom, skritim avtorstvom. že manj v jezikovne posebnosti pesniške govorice. Letos je pa pesniški izraz njegovih izbrancev toliko samo svoj, recimo v smislu eksperimentalnih pisav, da smo kritiki, kritičarke neizogibno dvojno, Notranje povezano nalogo. Prvič, nemudoma moramo priznati hipotetično naravo naših lastnih prizadevanj v zvezi s poskusom kakršne koli interpretacije izbranih pesmih. Drugič, primorani smo filozofirati o najbolj sodobnih oblikah pesniške pisave, ki poezije več ne spoštujejo kot medija za prenos spomena med udeleženci pesniškega dejanja, temveč jo pojmujejo in seveda gojijo kod neke vrste samonosno jezikovno bit. Ravno jezikovni diskurs, pesniški jezik, torej pride bolj do izraza in tako kot v selei, tudi tokrat pri Krambergerjevi in drugih, otpre spekulacijo o predstavljivih in nepredstavljivih možnostih, omejitvah in razsežnostih poezije. Ali z drugimi besedami nas prisili da se zastavimo vprašanje dokam smo volni slediti autorjevi ali autorični jezikovni inovaciji, ki se izkazuje brez kakršnikoli zadržkov, recimo dobralcev. Vsak ima svojo mejo in izkušnjo in karkoli reče o koli poeziji, s tem krati označi svoj pesniški svet in svoje razumevanje pesniške komunikacije. Tudi moje besede so moje besede, ne predstavljajo posega neke autoritete v celo ten proces, Konec konce, iz tega naslova prihajajo vsi moji, najbrž vsi naši, prispevki na prangelju. Žal mi je, da se je Moanis na koncu odločil za umik, njegov pogled delno tudi na men, zakaj je izbral ravno te tri pesnike, pesnice, tako ostaja skrit, recimo za debato. Pri meni pa niso izpadli vsi kakovostno enako in se mi zdi, da je o moji pritrdilni ali nasprotno kritični problematizirajoči sodbi na račun njihove poezije, na koncu odločala osebnostna in pomenska integriranost posamezne pesniške pisave. Ravno ta namreč načinu pesniškega izražanja, ki temeli na jezikovni dekonstrukciji in ponovnem pesniškem zlaganju sveta človeških pomenov, dodaja, ali pa ne, potrebno mero notranje povezanosti in zmožnost neke kompleksne sugestije, ki lahko zanaprej, če jo ujameš, deluje kot intenca ali vodilo za recipienta ali recipientko in njeno vloženo delo. Moram povedati, da sem imela začetka z urškino zbirko precej težav, kod da me autorica pušča na cedilu in se vešča dokazuje ravno v svoji neulovljivosti. Asocijacije so nepovezane, pomenski segmenti pesmi kot da na ključni, verzi samozadostni, čeprav četrav ne utemeljeni ne na jezikovni, slovnični, znakovni, ne pesniški, poetološki, figurativni, domišljivski, širši kontekstualni ravni. Pesen se spremenja v skupek iz raznih možnosti, iz katerih nobena ne prevladuje do te mere, da bi ustvarjala vsaj osnovni pomenski okvir, znotraj katerega se lahko bralec premika oziroma tipa po pesniški snovi. Slednja tako razpada in časih se zdi, kot da smo priče prostega, celo mehaničnega zapisa, v katerega lahko pade karkoli, na kar je pesnica podatkovno naletela ali izkušensko, morda na internetu, ne vem. Kar seveda ni dovolj, vsaka pesniška transformacija je namreč uglaševanje zunanjih in notranjih pesniških vzgibov sicer izgublja svojo osebnostno kompleksnost, singularnost in univerzalnost krati, svojo prepričljivost in uvidevnost. Tudi poezija, brez konkretne pomenskosti oz. izpovednosti, mora v sebi imeti ugrajen nek vektor, neko signalno lučko, ki omogoči upomenjanje desibilne in tudi medbesibilne snovi. Pravzaprav njeno interpretacijo seveda lahko tudi na drugašnem kot racionalnem nivoju, Torej bolj čustveno, ali podzavestno naravnano, rekla bi, da približno do polovice zbirke nisem ujela znamenj, kot so recimo ponovljeni postopki, izrisan besednjak in povdarja bistveno značilen način sporejanja pomenov v pesniški domišli in tako dalje, ki bi me potegnili urazumevajoče branje. Ker ni bilo vodilne simbolike ali nakazujočih postopkov, celo sem dobila občutek, da ta poezija izgubla ravno zaradi svoje prevelike prepotentnosti, ko naj bi bilo vse, kar pesnica zabeleži in kako to zabeleži, pomenljivo in značilno. Vendar brez ključne selekcije gradiva in njegove sekundarne povezovalne predelave ni učinka. med platnicami knjige dobimo le katalog mentalnih vzgibov, ki med sebojno ne komunicirajo. Noćem s tem povedati da parcijalno ni bilo kaj zanimivega tudi u prvem delu zbirke, ki se ne ujema s prvim razdelkom, nisem pa dobila opor s pomočjo katerih bi začutila, recimo srčni, ali ne vem, nek notranji utrip poezije. Tudi moja fantazija je ostala hladna, nedotaknjena. Izgublen bralec enostavno v pesniškem dogajanju ne sodeluje i ne bi rekla da je to bil del neke pesniške subverzije. Celo stara, dobra anarhija zahteva cilj ali ciljanje, označeno območi oblasti, zopre katerega se buni, sicer izpade kot samovolja. Kritika se mora, v primeru kot je ta, na koncu vprašati tudi v imenu bralcev in bralk, kaj pravzaprav dobi ali dobijo, oziroma kakšna je ekonomija takšnega branja in seveda tudi pisanja. Na sprejemni strani velja, S poezijo bi moral dobiti več, kot vložiš, ne obratno. Na ustvarjani ravni ravno obratno in to je druga plat iste medalje. Nekaj narobe je tudi takrat, ko pesnica dobi, potegne, zgonca, ne vem kaj, več, kot vloži. Poezija nastaja in ne nastaja samodejno. Saj tisto tvoje samo svoje je vseživljenska osebna zaveza. Če prav se ponavadi v poezijo pretaka izven racionalne kontrole, na rovni strani besed. V zvezi s izrečenim bi dodala še tri kratke pripombe. Ni prvič, da sem se srečala s poezijo, ki vendarle, tako se mi je zdilo, skoraj manipulira s potekom označevanja. Kaj to pomeni, danes živemo lani sem tudi o tem govorila, da območje smisla nastaja šele s pisanjem, ustvarjanjem pesmi, ni danov naprej, ni izraženo s pomočjo pesniške govorice, temveč je njen neločljiv del, v njoj je potopljeno, šele z njoj obstaja. Pri orjaškem govcu se mi je na trenutke zazdelo, da se pesnica preveč zanaša na to lasnost pesnjenja in pocenjuje nekaj, kar bi trenutno poimenovala etika ustvarjanja. Zdvopič Košaro košarov ložiš šele tisto, kar je resnično tvoje in jo s tem polniš, ne pa obratno v smislu, da je tvoje vse, kar zmečeš, košaro. Ne vem, ali se razumemo, kje sem začutila srš tega problema. Drugič, v določenem trenutku tega iskanja nekega zlatega grala, neke oprijemljive sledi, sem si zapisala besedno vezo, prezobzirna poezija in drugo, drugi stavek, Naj o svoji poeziji pove kaj oprijemljivega sama autorica. predstavimo to muko v njena usta. Prvo pripombo sem kasneje vzela nazaj, drugo lahko uresničimo, saj je to celo predvideno, da autorica spregovori in tudi kaj povedi. Tretjič, enostavno ne more mi sebe, izrisale so se mi paralele s slovaško pesniško situacijo. Tu se je v 90-ih letih oglasila nova generacija pesnikov in pesnic ki bi najbolj zajela oznaka text generation. Ne bom izpostavljala razlik, bom pa opozorila na skupne poteze. Tudi oni so generirali tekst, ne pesem, nasprotovali konfesionalni, izpovedni ali sporočilni poeziji, prevzemali in privzemali strategije, ki relativizirajo pesništvo kot visok slog in ga razgrajujejo. Pesniški besednjak privijali na referenčne točke, ki so za njega tuje rodne, od matematičnih postopkov do recimo potrošniških manualov. V nekem smislu so bili še bolj radikalni kot letošnji Moanisovi avtori. Kar pa je ključno, dodelana konceptualna plat njihovega ustvarjanja jih je osvobodila starih spon s tradicionalnim liričnim tkivom pesmi in so s tem poskrbeli za še druge kontekste svojih prizadevanj. Morda na koncu ugotovimo, da je Urška Kramberger, če naj bi postala bolj razumljiva za svoje bralce, še premočno ukalupljena v pesniški tradiciji in premalo odločna v svojem pesniškem ukrepanju. Kaj ti moteče je predvsem to, če potegniš pesniški korpus od kanona, pa be pa anti, od antikanona. Kaj lahko nastane? Kakšna mešanica? Oblika Urškinih pesmi je v nekem smislu tradicionalna, njena konsistenca se pa grudi pod naporom pesničine ne vem ali razposajenosti ali prepotentnosti, ali potenciranosti in tako naprej. Za koneč nekaj stavkov omenjenih brezobzirnosti. rečenemu, oziroma pomankanju bolj razvitne naperinosti te poezije, ki bi dala začutiti njen osnovni vzgib, zdi se mi, da približno druga polovica zbirke vendar lete živ neki drugačni zgodbi. Mislim, da zajema starejše pesmi, ne tem je pesnica tiste novejše postavila uspredje, ispostavila na začetku zbirke kot svoj zaščitni znak. Lahko se je vse skupaj odvijalo kronološko obratno, ne vem, kar bi bilo vsaj zame bolj presenetljivo, a dobrodošlo. došlo. Če preberem besede, citiram, bivanje je oklepanje nesmrti, kaj ti obstaja kroglasta antismrt, ki je ušlo v hlače, bivanje je njen krč. Konec citata. Si bom pomislila, da pesnica, ali notranja producentka pomenov, karkoli koli že, malce naklada. In takšnih pasusov je več, naprimer, citiram, prevelika skladnost je odmaknjena od obstiranja odmevom. Mislim, to v pičenje, bistvu, ali kar si ti rekel, uh, Dobro, dobro besedo si e, Ivanu uporabil, besed. V drugem in zlasti tretjem razdelku pa naletimo na niz pesmi, ki vračajo v igro tanko nit komunikacije med pesnicami in njenimi bralci. Razprava o drznosti, to je Urškina sintagma, ni več konstatacija, tem več dejanje. Ars poetica se odpre tudi tematsko in da povod še enemu branju z drugačnimi očmi. Citiram, da najdeš tartufe, moraš pač poskusiti z, vec, z več različnimi svinjami. Konec citata. Izda pjesnica svojo skrivnost, drugi pa nadaljuje, citiram. V preseku arogance in nenehnega dvoma je usidrana pišoča žilica. Konec citata. In, še enkrat, ves čas u prizarjam, resnična izginotija. Konec kar zagotovo drži, enako kot uvodni citat mojega razglabljanja o drsenju in pobegu pred realnostjo, podobno velja za, citiram, neopredeljeno požrešnost do dvoumnega, konec citata, ki zavozlava verze kot zlepljene zgibanke. Ne vem, ali je za poezijo najboljši znak, če smo razumljivi samo takratko pišemo o pisanju, o sebi, pravzaprav, kot pesniki pesnice. Tu, na tem tematskem polju, se je namreč urški posvetilo. Glede na to, da ima šele 24 let, ne bom izrekla direktne kritiške sodbe o njeni zbirki, problematizacija določenih postopkov je pa na mestu in ne bom komentirala niti verzov, s katerimi se je mlada pesnica zaščitila kot vsi, vse, subverzivne, subverzivne, ki ravno to hočejo, citiram, še dobro, da nas učijo kako se odzvati, Ko te kdo skritira, konec citata. Pristavi le svoj stavek, v časih bi bilo morda bolj primerno vedeti, ka, kako se odzvati, če te kdo ne skritira. Od jutra, od stanka, ali nam dajemo besedo še v ali ja, v Sam se, sem zdaj le na hitro šel čez da uh, ne vem, če sem neki najboljši primer. Tu pač, tudi se v določenih primerih strinjam s, s tanko, pač, kar je meni zmotiv, je ta resnično pregosta mreža, uh, ki veliko ne da konteksta. Van. Recimo, omenil sem že te tri ženske, recimo tudi prvo iz Encaja. Mi je sicer zanimiva igra z določenimi besedami, ampak mi veliko ne da in tudi v bistvu ta perspektiva se boš čas menja. Kučije se ponujajo histerični, histerija je prišla iz matrice in priskočila romantiko, tisti, ki pridajo po juho, so si podobni, ko v naročju dobijo modre sfere, se pomirijo. Še v nobenem vzaju meni tako zeblo in še iz nobenega meni so nagnali. Ker se pač štokrat zamenja perspektiva, um, na drugi strani so pa določene pesmi, ni pa dobro urejene, Kjer se, pač, ko, kot sem že rekel, kontekst poveže z tem bogatim podobjem, Recimo Alteja je ena od teh, kjer recimo me je tako malo spavljena na trplenje mlade hane. Na Hicara. Ampak mislim daleč od tega. Um, to je v 48. Ker se mi zdi, da je bolj bol iskrat. Ko bom velika, bom zdravnica, ampak ne maram rogovnih ljudi z rano mi gre na, na jog. Deri jaz sem se bal, in potem je omaral in potem pač to nadaljuje, rade imam jabolka in pač hotela sem jih potipat, zelo pač osebno gre in je v točno vidna neka kritika, družine, zelo velikrat je boden trcimo tudi v nadaljevanju ta bržujsko Čeprav rečemo, da enemu verzu nisem imel pojma in sem resnično uho, da je kazam v tistemu verzu, da a, so slike, ki pač jih itak ne moš oceniti in v kateri ne znaš. Tako da včasih recimo, tukaj ne vem, kje je ta verz, enostavno zdaj sem ga poskušal iskati, ker sem ga hotel da za primer, ampak kaj naj najdem. A, tako da ja. Okay. Uh, zdaj smo ujeti med skoraj genijalno in med... Uh, <laughs> ja, ja. No, ja sem našla, invazija bi sred, to je bila ta Sve. beseda, ne? Ti pa se je rekelo, pred velikem razkošju podođo, ki otežujejo v bistvu ja. ta dostop. Ja. Tako da, tu in nekaj je bilo od tega, kar, kar sem tudi jaz izpostavila, pa tudi... Ali, uh, no, se, tu, bi, tu bi jaz, ker sem čisto na ime ljubi strani, seno podaril uh, zelo dobro stran te zbirke. Se pravi, kako so pesmi narejene in tudi to invazijo desetne. Tudi znotraj tega, seveda tu bi lahko rekel po enem njenem verzu, da ni nič hujžga od pesniške zbirke, ki se ni dobro naspala. Ona ima tu vers, nič ni hujžga od človeka, ki se ni dobro naspal. To pomeni, da bi verjetno se morala zbirka še malo na spaciju počiti, recimo, ne. ampak verjetno je bila v neki, v neki situaciji samo nastajanje knjige. To bo, to bo ona povedala, ne? ker so pač v drugačna, drugačne, ne? da je pač knjiga tačna, kot je. Glede na to, da gre za burško, je vprašanje zdaj, ki se meni porujeva, tudi mentorstvo. Ne? Jaz sem tudi sam mentor na literarni krožek na Bižigrajski gimnaziji in sodelujem, s, vem kako, kako nastaja stvari kako je treba na kakšne slavijo In eh, Jaz mislim, da boš to ti najboljše vedla, kako to pojasniti se prav to intazijo. Eh, namreč, mi smo šele prvi dan, eh, imamo šele prvi dan prangere in mislim, da imamo to, da nas ta invazija, eh, besed še čaka tudi v nekaterih naprej ne? in, in tako dalje, ne? to je, to je še, samo začetek. Tako da, uh, mislim, da je začetek zelo lepo zelo dobro. Učka, je. A, a spremni, ki rebus? bi najprej res in Kakšna je ekonomija takšnega pisanja? Um, no, če se bom najprej na te podažce, ki si je rešel, ja. se mm. prišla iz in Uh, his, histerija kot beseda, ki se beseda za matrica. se di nekako, da tu brani in da se da ne gre tu za mehansko nizanje podob. Da je te temu, če si stanka, reka, da so stvari med sebojno ne povezane. Um, pa jaz mislim, da so in da tudi. Pravno ta vodni citat iz Bajresa na to nakazuje. Uh, ampak pač mi pa, koncept, konceptualno, pa ni ta zbirka zastavljena linearno. Ne gre za to, da bi se um, pesmi podpirale eno drugo. Mogoče, tako. Ampak mogoče tale vers, v dnevni sobi to se repi tudi prej. bremen. V dnevni sobi nam vsi odradi slike, ampak ne vem, čemu za res služijo. Uh, jaz sem veliko sprof, ki še je pa v poeziji in um, me je zelo žal v stiku. Uverem in stvari, ki so glede že krat povedane in mnogokrat prežvečene. Uh, nočem reči, da, da se ne da besede srceja, pa besede lobezen, da uporabi dobro pesmi. Ampak veliko bolj kot mi je ti postopki, kako se pomen oziroma beseda vnaša drugače v različni situaciji. Ker vse se je določene besede, motivi pa to. Že povem, da to niso definirane metafore, zdaj pa je čevela to, zdaj pa je hrošček to, zdaj pa je krogla volno to. Ne. Zdaj, vsak pralec, ti ko se reka, stanka, da dokam lahko gre ta ne dokam... Si zavzirna, da si brez dokam pač... Sledi lahko ta bravnošče. Ja, Ampak mislim, da, ko ti pišeš... Jaz skupišem, da razmišljam o teh stvari. Kdo me bo pa da bo, mušična, pa da bo ljudje, harmonično počutno pobranje moje poezije. Mi bolj zanimivo je, če ravno je ta, ta poezija brez obzirna in da ožgej neko iskri. A, potem pa bi še o treh ženskah, ko vidim, da so vas zelo prekresle. Je res, da so vse te pesmi nastavljene Pač določenih romanov in ti romani, vsaj ti, no v obljavnici in pa izbiralec svetov, imajo tudi to močno zgodovinsko podnotacijo in so te situacije tudi uh, tako ubarvane. Um, je pa v mojej dobri nameni, da bi pa to tudi razumel, kljub temu, da ga ni mogoče prebrati. Um, 100 let se sto let mimo sem na krasu, Ta pesem je mogoče najbolj srame. Prej, knjigi. In ta pesem je najst, najstarejša. Ehm, um, pa nekak so z, m, niso ti, pač prva je res novejša, ampak ostale prve so pa precej starejše. Ehm, um, takda kronologsko niti ni takšno. To zanima, kakšni so ti zaščitniški vrstavlji vrstavljeni? A ali to samo od piste, ki ga citirala, da, da bi so nas učili kako djevače nas dokritizirali. To je to, kar sem citirala. No. Pa je šlo za to pojento, v bistvu, da je treba razmisliti učiti nobelj nekritizirala. <laughs> ne, ali ne, tako. No, To je nekaj, kar je zelo podobno, sem že prej, tudi nekaj knjig, ki se na In da je ne, nekaj, da reč, da je to nekaj, uh, je zelo to sem samo preveč preživela in preveč preslišala. Ampak, uh, po obudni sta pa podobni in uh, mislim, da je iz 70-ih let, recimo, če bi tam vrala knjige, ime, zgodovine so odloge v Ranežno, ne? pa tudi, če pa tem posnejo, um, ko je radit dat, ne. Uh, mislim, da smo mi uh, vsi v Sileski poeziji, vsaj, ki dovoljim se in velik s tem obvalju, popolnoma movajeni telo pisanja uh, te intenzivnosti ali pa ekstenzivnosti ali pa uh, metaforičnosti priredek mojih morekovajo ker tukaj ne gre prav za metaforičnost ampak ker za ampak ne točno za kaj gre, ampak gre za to, da lahko uh, Da lahko popolnoma svobodno sanjate besede, kot je samo, tu znam včasih ta občutek. Mislim, mislim, da se zgodi dvakrat, ali kar si zelo svobo svobodna, ali pa kar si zelo pod pritiskom. E, jaz sem predvečunjen to, ker si mi rekla, da se jim je treba knjige, da piše In e, mislim, da je to za prvogočence nekaj izjemno ugumnega ki se eno sede in v enem letu napiše eh, tako re pesniško zbirko. Skor ne poznam pesnika, ki je že dobro v eh, slovensko literaturo, eh, da, ga, da mu daš domačo nalogo, da v enem letu napiše na tako ekstenzivno pesniško zbirko. Mislim, redki po moje bi uspeli to mordeti. To se pravi, da ima še eno... Eh, da ne vem, kako ne rečem, eno nervoslovno disciplino dela eno, in mogoče da še v kakšnih drugih stvojih upasem tvojo usmerjenost k nervoslovu. Vsem en poseben, fin, močen, intelekt moč, da si, za eno besedo zelo krat bi reta, da si pametna Pametna. To se prav ne naštudiran, ali določenih stvarih, ali ti si pametno. To vidim iz te pesničkega. Ta inteligentnost je tako ja. v bistvu upadljiva. Tako je. In to je tisto mojo, kar te najbolj zagraten, te pri peve ker ti skozi iščeš, ker ona z vsakim verzum obeta, da boš nekaj drugo. Pa ne dobiš. Me ve, težko. Ja. Previkaš se, se ne vsegaš v tej verzi? Neke. Dobro, jaz sem zdaj prehitela, bom še potem. Aha. Ja, uh, zdaj ne vem, da dobijš mogoče ti zdaj kar prečakuješ. Uh, dobiš uh, do, mogoče tudi eno, uh, eno prevetritev sanjega sebe. Mislim, meni mu, mu se mogoče to v uh, popolnoma oseben, literarno, skoribinskem, posebej način. Mene taka poezija zelo na hrani. Ne moram reši, če mi je dala, pa tudi težko bi to zdaj povedala, o čem govori, ne, da bi naredila en, en, en povzetek tega. Ne. Ampak lahko bi bilo pisvala, uh, kakšna je pesnica, kakšne asociacije imam, uh, kje se vse sprhaja, kaj dela. In tako naprej ampak same, izverev, da tako, kakor jo pač lahko dobiš pa jo pa tukaj se moram ne dobiš. Ja, mogoče bi morali se malo višji govor ustaviti. Sicer je prav to, kar je neto upozorila, da je pač ta vehemence in pogum šalom na te sigurno prisotno, to treba nekaj obziru v knjigi, ampak mogoče je to bistveno, kar se zdaj pogovarjamo in kar sem zelo presenečeno. Tukaj zdaj trčita, po mojem mnenju, popolnoma dva pogleda in se čudim, da se leta 2017 pogovarjamo na eni strani, totalno o tradicionalističnem pogledu, se pravi, poezija mora biti intimna, mora izhajati sebe, mora nekaj pomen in potem imamo ta nek drug, so dobro poble, če smemo tako reči, da bi si pričeklal, da je že vtečen, ki je šel skozi prvo avantgardo, začetka 20 kaj stojike, na katero se tudi uška navizuje prek anderuzijskega psa in tako na preiskrzał to neko tradicijo nad realizma, kako poko recimo bi ste sebe vprašal pokopa potem Berštija, Bretona in podobne avtorje. Ja zdaj ne vem koga nagovarjaš, ne, sem distribucijo zdaj, teh skrajnih, zdej prijemov kritiških. Uh, Poznači, kdo je kaj? Ja tvoj tvoje tvoje, tvoje brani knjige vidim izključno skozi to tradicionalistično pozicijo. Skratka. Poezija mora biti intimistična, mora biti jasna, razumljiva, tako sem jaz dojel od moja To se uh, In vidim tle uštino, opozicijo, pač ne, eno dnetnih verzijami druge, in tudi poezija je plavanja. To, pač, to se mi zdi zelo dobra simbolika tega. To se prav pravi biti v, jezik, biti v jeziku in postiti, da si ti jezik, skratka, da ni Da, tu ni nobene pesniške slike, da in da mislim, da smo se teh pesniških slik v slovenski pesniški tradiciji dovolj poslušali, imamo rakunjske primere znotraj tega. Ampak jaz vidim, to nek napor, potem da bi ravno bilo to, kar je bilo razbito. Pravzaprav. Kar se je v slovenski pesniški tradiciji v zadnjih recimo 20 letih zelo uspehne, si je to nekaj, kar je sveže in kar lovi šale mu na tem, ker je šale mu in se mi zdi, da ravno ta generacija, ki zdaj prihaja, ga na nek način dober in prav razume, če smem tako rediti. Ne vem zdaj, ali si bil tu od začetka, ko sem jaz recimo to prebirala. Čisto narobe si zdaj mesim, pozicioniral moje stališče. Ker sem jaz takoj rekla o test generation, sem rekla o jezikovni biti, sem rekla o čem je v bistvu zanimljiv izbor so Sinanoviča, čisto obratno. Ne? Sem tudi rekla bistvu, da uh, jaz ne iščem enega isteka, enega pričevanja, ne? to sem tudi rekla, uh, tudi ta pomenskost sem rekla mora biti integrirana na nekem drugim nivoju. Jaz ne iščem zdaj za to, bistvu, detonacija, demotacija ali obratno, ne? Zdaj, določenih denotativnih oznak. Ne? To si tudi, Joška malo tam omenila, da recimo neka metafora je že vnaprej določena. Sem rekla, območje smisla nastaja s tem dogajanjem same pesmi, oziroma same poezije. Ne? Samo tudi to ni svoje volja. Veš, mislim, tudi poezija kakršne vrste je, do, je, je namenjena branju. Ne? Torej in če ni, če ni, če ni, če ni, če ni, v bistvu, da um, torej se pravi, da v ni ne znega rad. Stankam, da ste besedili tako Če recimo ni možnosti postaviti to komunikacijo s tem besedilom, je, mislim, legitimen uh, pogovor o tem, kje so nekaj vrzeli in tako naprej. Jaz bi povedala, seveda vsi vemo, Ne, mislim, ne bomo zdaj tukaj neko lekcijo se dajali iz Avangarda, Pop Art, pa ne vem kaj, pa do postmoderne, pa do pop postmoderne in tako naprej. Uh, ampak tudi, če recimo zbirka temeli na dekonstrukciji, to sem tudi poudarila in to vsi ti trije avtori in tudi drugi, uh, tudi Anja Gola, pa še drugi, majo v sebi, uh, v bistvu gre za to, ali je za jaz, da ne poznam slovenske besede, nek git mes. V bistvu, tudi, ko ti tečejo podobe, besede, figure, uh, uh, je neka notranja moč, ki določi nek, nek smer. Jaz sem to poskušala za to besedo, sugestija, določena sugestija. To ne pomeni zdaj točen, pomenski, ne vem, izid, ne, te zbirke. To ne pomeni. Ker sicer se to tkivo razpada. Sicer se razpada. Uh, in niti čustveno me ne pritegne. Niti čustveno, ker uh, je enostavno razpršeno. In jaz sem recimo imela ta občutek, da je tu ena taka težava. Ne? Kar sploh se mi ne zdi uh, presenetljivo, recimo pri prvencu ali pri zahtevnem prvencu, ker si si najbrž sama tudi zastavila zahtevno nalogo. To, kar si govorila, kaj pričakuješ od poezije, je, si že dosti daleč bi rekla. Ne? Eni pišejo prevenec, pa sploh še ta diskurz niso dali čas. Samo Tu so tam pasti. Recimo, so tam pasti in tudi to, kar sem rekla, tako ali tako so je bila pre in se vedno pre uh, nisem povedala vsega, kar bi lahko povedala in še povedala in seveda bi še prebirala in še povedala, ne? Ampak, recimo, se mi izdilo, da za ta trenutek ki ga za to debato, izpostaviti, tisto, kar se mi zdi ključno, ne? Ali kar se mi zdi morda za autor ali autorico, smiselno pa pomembno morda. Ne? Uh, tako da zato v bistvu opozarjam, da meni se zdi, preveč je tam tega gradiva, izkušenskega, podzavestnega, asociativnega, mislim, uh, preveč zajetega in na način prav te dekonstrukcije, ko ne teče stave, ko nas ne peljele po jeziku, neki svoji zglajeni obliki, ne? in potem te pasti so enostavno tukaj. In zato recimo sem rekla tudi, da pri vseh treh avtorih je veliko te dekonstrukcije noter, ampak izredi so različni. Tako da, morda še ta debata bo potekala naprej, naslednjih dnevih, pri naslednjih debatah, ne, kje se to bo vzajemno osvetlilo, recimo, na nek način. Ampak ne bi želela, zato nisem dajala sod, ne, v bistvu govorim o poeziji. To je samo, samo v bistvu, moj glas proti glasom vseh ostali, ne. Samo hitro zgodbe. Razpršenost nekak je bila moja planta in ta ver da najdeš tartufe, moraš pač pospustiti z več različnimi svinjami, e, boč asocirana na to, da ljudje vedno razumemo stvari na osnovi sede, na osnovi tega, kar se nam je zgodil, na osnovi tega, kar nam je všeč, kar nam je všeč, na osnovi stvariščkih, ki jih zagovarjamo drugače. in vedno iz... Gre ta pomen skozi nas in od tam naprej. so tudi razpršeni, bratje so različni. In, um, tako kot sem že prej rekel, nisem na nekem nasprotniku šejev in nekih ostaljenih poti. In zato mi je zelo všeč, da tri različne bravci vidijo tri različne stvari. Ker vem, da bo ti boš izbirala, usrešen. ti boš izbirala v bistvu vse te Jaz, ja. In tudi bralci sami izbirajo. To je poanta, da, da rade sami da ni definirano, da ni. Zakaj smo tako obsedeni z razumevanjem? Ja, Razumevanje na večnivoji je to čustveno, ne tudi čustvena, no, ja. je tudi ne vem, jezikovna nitka, ki te je. Ja. Razumeš, kaj, kaj počne avtor z jezikom, ko ga na nek način razgrajuje. Ne? Samo ne moremo smo sporočilo. Ne? Pa ta povezanošek, ki si omenjala, bistu, da zate je povezano, jaz verjamem, da je zate povezano, v bistu. ne bi zmogla, ko mu je ta tak opust, dat čest, če ne bi to bilo zate povezano. Ne? Uh, samo tam je potem, krati si rekla, da ne misliš na tistega, ki bo bral, pišeš, pišeš, ne misliš. Ne? Tam je ta nek zagon, pogum, neka... ne mislim v tem smislu, da bi... Se ja, tako da potem je še to vprašanje, recimo, kako je to narejeno, ali je ta povezano nos dostopna za tega bralca, ne? Ker ta bralec niti je nekdo drug, ki ima svojo izkušnjo, zdaj poezija ni več besedilo, poezija ni več avtor. Poezija je ta recepcijski lok, poezija je in avtor, in besedilo in bravec, in tem se ustvarja. v stvari bistvu se realizira ta pomen šele ob tem dejanju branja. Ne? Tako da, zato je v bistvu ni avtoritarnega glasu, ki bi ti povedal, kako je narejena poezija, vsak pa lahko izpriča svoje branje, recimo tvoje poezije. Mhm. Hodel sem se bohrej bolj reči, da to je sicer vse res, to je tako kot glasba 21-leta, ampak dobro se spomnim, uh, ko sem portret Julija Sovčka, je rekel, ja veš, v Antgarde bo to, da smo rekli vgledalcem, ki so prišli, krpajte domov, to ne bo tiskar, ki pričakujete. Krpajte domov, to ni tiskar, ki si vi želite. Mi imamo delali tukaj nekaj čisto svoje, krpajte domov. In pa smo mi gledali delok, kaj v mali drami delamo, ozajne šest ljudi. Da šest ljudi še pride skozi, da, da jih kaj šest na predstavi. In uh, Kaj pravzaprav tudi vsoda Šalamunove poezije, ne? On je sicer v svoji poeziji nikoli več rekel, kako to da je to magma, da je to jezik, ki ga vali, da je to neka, nek met, neka, neka amorfna snov. In da on ne ve, v čem piše. Nič ne, ne ve, kaj je to pomen. Ne. Ali po drugi strani je pa strašen natančno prisluškoval, a sem jaz v, tisti, v tistem zapisu, ko sem pisala v njegovi pesničkih zbirki, mogoče povedala kaj preveč tazga, osebnega oziroma, kaj je ker bi preveč nas kril to, ker to pravzaprav, kako se mora v zadnjih pesničkih zbirk, nisploh ne bi eno pravnavo, ne. To se pravi, kljub temu, da se ti hočeš popolnoma kot pesnik zakamuflirati, imaš to želje, o kateri stanka govori. Ker če hočeš ta log zaključiti, eh, rabeš enega če, receptera, koliko se ti napisali. A si misliš, da te ni rezi? Ne, ne. Hočem samo reši, uh, da, da, da sta se vidva uh, isto sporazumila, zato ker vidim, da je pač neka težnja uh, Neka težna, ki je v določeno Sloven, slovensko poezijo, prihaja iz sodobne gla, svetovne glasbe, iz glasbe 21. stoletna. In v načini, ki so trni tisti glasbi prisotni, se na nek način akceptirajo eh, tudi v slovensko poezijo. Ne prišaljemo, recimo pri eh, Anji Pepelnik se je to zgodilo pri zadnjih pesnički izgledki, je tudi Edim pognala v vesole, da pač to ne no more biti pesniška zbirka, če je izgrajena iz citatov drugih pesniških zbirk. Ne se to razdiv prišljivo, ker se to pač vseh umetnostih dogaja in se lahko tudi v eni slovenski pesniški zbirki to zgodi. Ampak, seveda, ne moramo pa mi nekako zajeziti in kot avtorji pričakovati, da se bojo te reči, akceptirale in razvijale um, tako mogoče, kakor prečepujemo. Pa veš, mislim, ni dost, uh, kako bi rekla, uh, mislim, da je premalj horizont umetniškega interpretativnega na nasolenjstva, da bi se lahko ene reči uh, tako urasle, da bi imele občinstvo, Sam to pravi če da potem stan kemo. Ja ne to ne. se znostrimo z smeto, ker se tudi zdi, da je ehm um, itak naše polje piseško precej najemo v neke tradicije, kakršnokoli že so uh, tudi mogoče uh, želje biti pa spoznavanje nekih uh, ne, nekih uh, preteklosti. Recimo, a lansko je so tri piseške zbirke že bila pir s topletnico. Pomembne, ko so išli iz leto, se pravi Poker, Lakota pa lahko. Aleša Karmalnerja. Brat je napisal Lakoto, knjigo pod imen, drugim kot pa ni ne mogli smo ni, ni bilo tako nove zdaje dobro ljudi, jaz poki kaj nač govoril, radi pesni, ki so o tem, kaj dost, ko se, se mislim, da se pa kar se čujem z mnogimi imeni, no? z mnogimi avtorji, recimo. Uh, in pa je čudan, v bistvu, da, da ko recimo pride, zdaj govorim čista pamet, ne govorimo o tavi o Gregorju Komorkoli in o nogolnem nemijo, ampak govorim čista splošno, se mi zdi popolnoma logično, da nekdo pride se zaleti v poezijo luška krapa in reče what the fuck to besedno, kva pa je to. Meni se ne zdi to, kva pa je to. Mene je ta poezija odarla, okloftala, fuknil sem kligo stran, kaj sem se brati dva tedna. In potem sem jo še enkrat začel in še enkrat in potem imel še počas. In uh, ne razumem pesmi. Razumem pa fragmente pesmi. Deličke pačke. Blazno mi je, ne vem. Jaz tudi ne brišem prahu, z stvari, stvari bolj vedno ker me je prav blazno všeč, blazno uh, lepa stvar, ker stvari, stvari, drobcev, no, se je toliko milijon tisoč teh drobcev poseečo nam, da nisem ne lep, če bi rekla do In tudi tako dojemam zbirke, dojemam poezijo. Šalno mora sem se oražil iz dna duše, ker ga nisem oštekal. Potem sem ga pa naenkrat začel razumevati in me je hul všeč, da imam 30 knjiga govih. Ampak spet, ne vem, zdaj, če bi me kdo vprašal, pa zdaj ti kaj razumeš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 je mene res ful me fajn in je v bistvu pognala k temu, da pač spet prviramo ali pa spet ali pa spet. Zdaj, ko bomo poslušali še stvari od Blaža pa od Jermeja, to se mi zdi, da so med sabo izjemno drugače svetovi in sploh glede tega razumemo, da pa tako ne vem, ne videmo, no. jaz tako me čakam. To s tih pa moja zbirka, nevim, trash, punk, metan, mislim. Dočakaj. <laughs> Sluša ena, zelo kratka, kar je pita stavljati. Ne, jes ne vem ali to bolo tako kratko. Jaz sem povedala samo en Meni se zdi da Aleš je malo nakazal in razložil, ali jaš, kaj je ambivalentno malo gleda na to zbirko. Ja sem tu obrazložila, Uh, zakaj je problemat poskušam problematizirati določeno plat. Pa se mi zdi, Ivan je dal dobro mnenje, ampak nisem čisto ujela to obrazložitev. zakaj v bistvu ta visoka ocena? zakaj ne problematizirali? Jaz bi rada, recimo, slišala, uh, veš, tudi ta kari glas, kari ki pove ne samo kakšen je rezultat, ampak, uh, recimo... Ja, jaz bi izhvala iz tega, kar je... Uh, Gregože, ampak ni, ni, ni potem naprej razvijal eh, tega citata oziroma verza, da je poezija, plavanje, najbolj čista publika kibanja. Eh, v sami zbirki, ko sem jaz prišel do njo, ne, jaz, jaz prišel, mislim, sem vrš čas v tej poeziji veliko beren, ne zato sem omenil, da eh, ne nenaspana zbirka, da te po njej voli eh, glava in tako naprej, v vrt spod tmi, ki se cepijo, imam izjemno rad, si pravi poezija, ki je drugačna, ki te preseneti, ki te uh, ujame, če tudi si pripravljen popolnoma ne In uh, Moram reči, da me je uh, našla na teh mestih, ki so, kjer gre za tako invazijo besed, ker so vsi ti elementi, oziroma ne vsi, določene pravse, ki jih je tudi uh, v, svoji, v svojem načinu pisanja imel Tomaš Šalamun, jih imaš tudi ti do neke mere, ne? ampak de, deluješ potem popolnoma z svojim načinom montaže, uh, ki očitno sledi domišljiji, ustvarjalni kreativni domišlji uh, moždanov, ki, ki, ki tečejo, skozus so uh, knjigo, ne? In to je tisto, kar mam jaz izjemno rad. To je to je to, kar je recimo zame uh, žitek, ne? To uh, je pa nasprotje recimo od uh, dekic, ki so pa linearna knjiga. Tačna stvari recimo je mislim dobra in lepa, pa kejsi je oteže. ne? Ima svoje plasti, ampak Če videk ima, pa, pa sodinjamo to je recimo bolj značilno je, za celi... sicer za prozo, ne? Uh, Linearnost recimo pol no? Dočin poezija, po moje, ne, je fantastična, če vsebuje vse te elemente, ki, jih ma, ki so v zbirki Vujške Kramberger v Orjaškem globusov sogovca, v govcu globusa, že, in tudi pomeni. Kaj, kaj so pomeni, kakšen je smisel? To se bomo spraštvali sicer zelo pri naslednjih zbirka, kjer bi jaz slovo volj izpostavljal. Tu gre za en po užitek v jeziku, v svobodi besed. Ne. Vezano se mi zdi, da je tudi zelo na, na uh, to prvo debato o vtorek na uh, poezija in strah, torej na pogum v poeziji, na to, da si ti upaš pisati, uh, da, da tvegaš. Spravo, da si to v pogumu, kar ni ni vsak, vsak te, tega poguma, da bi, da bi si to upal pisati, kaj še le, da bi uh, stvari potem objavil, oziroma vse izpostavil ker to je ta premik naprej. Zdaj ti pa mogoče skozi, tudi skozi analizo, se to je popolnoma relevantno. Ne, recimo, tudi ta sugestija niso, je, ali sugestija je neka je tesnova, ali je nek odpor do nečesa. Mislim, to, to je tudi upomenjanje. Ne upomenjanje, da je zdaj deram roman. Ne? Ampak, recimo, tudi tam se uh, preveč dogaja, na preveč nivojih, uh, tako da še vedno, Mora biti nek pesniški svijet, kakorkoli zaoprožen. Pesniški svet. V bistvu, ki, ki ima tudi otiplive, ne vem, neke čepra, morda počasi se razblinjajo neke uh, robove, pa ne vem, ali granice, ali kako bi rekla, ampak moraš tega, autoreja, to, to njeno poezijo, za kaj je prav to njena poezija, ne pa koga drugega, začutiti, otipati na nek način. Tudi plavanje, metafora ja. plavanja, plavanje, kaj je plavanje? Mislim, to je uskala tudi, da se zadržiš na vodi, da ne padeš na dno. Ker če stopiš vodo, pa mečeš z rokami nogami, se lahko utopiš. Ne? Pa da prav Misle, dihaš. Pa da prav dihaš, recimo, tako morda je to tudi o bi bilo, to Jaz moram... zakaj s... tega ne bi bilo? Zakaj te, te, imu, te po ne, je bevza, ne je To si sledi, se ne, ne. besede, Dobra, Jaz moram, da ki se mi super, ampak, kjer je prav, da ima enako pozornost tudi naslednja knjiga, 5 minut pauze in potem hitro nazaj, prosim. Hvala za to debato. Lahko nadaljujete še potem, ki večer je večka debata za sicer ozveli uh, s tisniško zbirko Milena Desetiča, kalende. Uh, za začetek uh, bom predlagala pesniku, da uh, preberi kakšno pesen, samo da ga najprej Na kratko predstavim. Milan je teč pesnik, sesatelj, urednik, publicist, poznamo, ga tudi kot avtorja radijskih iger, esejev, pogosto, tudi knjižnih ocenj. V njegovih pesniških zbirk vseh in ostalih deli, mogoče ne bi na tem mestu naštevala, pa tudi dobitnik nagrada preširja novega sklada, čašnjene smrtnosti, več kot za Veronikino in Jenkovo nagrado. Milan, prosim. Hvala, da sem dobil zelo vesel bom vaših besed v moji knjigi in sem zelo vesel, da je bila izbrano za Pranger, tukaj bom izbral dve pesmi, in sicer u, uvodna in sicer luna bere gor in medi med vetrove, da potuhne se živat med hiše in prloge da vasno snovi Bog odmerja čez pokojne in spet je svet premil in lep in roža podeljana v cvetu. Se pa še ena, ki je bila zbrana Češ za kaj je to neki Apollo, za erotično ali pornografsko, ne vem kaj to, markiz, logično, da se gre za onega. Noc se z lavoma radi, strani romana, na kateri za zal, mrkiz kot nasaja. In smeji pod odejo ter volčično spalno, kjer jošče geta, da se zahihita in skače čez vrstice, ko ji gre na brdolice. To je vse. Zelo zbirko je za nas izbral Ivan Dobnik. Eban Dobnik je šedira filozofijo in premeralno povrljivnost, je pesnik pisatelj se ist kritik, prevajalec, edajni pogubnik in urednik. Živije e, Koretikon, e, prevaja zlasti iz francoščine, prav tako napisal veliko pisniških zbirk, tudi prevedenih, e, bil e, laminiran že za verjentino nagrado o in zakaj uh, ste izbrali kandidate? Moram reči, da smo od vseh treh kandidatov bil jaz zadnji, ki je priglasil svoj izbor in uh, se mi je obsek potem uh, sicer zmanjšal, tako da sem bi verjetno pri mlajši generaciji začenjal, tako da sem potem se razgledal po kolegih ali pa starejši generaciji En uh, od teh je ki potem Milan Vincetič s Kalendami, uh, ki ga spremljam že vrsto let, uh, njegove zbirke se mi zdi ravno glede na to, uh, kakšno, uh, tudi kritično mnenje od strani kolegov do njega ustvarjanja eh, slišim in tako naprej, eh, je moja, je moja eh, recimo takšna utemeljitev ali pa eh, razlaga izbora v iskanju nekih univerzalnih temeljev poezije eh, naslednja. In sicer sama zbirka, to so kalende, So uh, nekje, ki vse čas diktira z tem, svojim močnim, avtorskim slogom, uh, ta začetek, rit ritem in tempo pesniške magije, ki se od začetka do konca z zelo skrne oskrbne forme odvrti kot, po mojem mnenju, uh, starodavni, pa vendar zelo živ uh, ples. Kompozicija zbirke je tudi zanimiva ne? v posadnem naslavu, kjer se ne, prebeže na, na starorimski koledar, na kalende, prvi dan v mesecu se bravo 4 deli, po 12 pesmi zbirka. Sama struktura pesmi na 4-2-4, to so že nekakve incitičevske forme. So zelo zgoščene v naglem ritmu kot krati so tukaj in v bradovnini. Lahko jih primerjamo z nekakšnimi obrednimi vratli, eh, ortičnimi izreki. reki. Eh, tudi samo moto. Moto na začetku zbirke je zelo pomenil. Čas je spomin in čas je pozaba od Borgesa. Tu smo svet pri Borgesu. To je tudi zanimivo. Ne? Eh, zelo eh, relativno Zanimivo je to, nekako v vsej tej navide videz konzervativni obliki vezi in tako naprej, ki se je vrstila nazaj, vidim tudi izjemno notranjo dinamiko in tu se mu tudi neko, nek napredek, neko drugačnost v primerjavi s prejšnjimi zbirkami. Recimo, da se potem, zanimivo, da se zbirka zbe, bere kot na osnovi, potem na vzdolu, povezano z temi lunami. Navezava na takšno. Struktura in pojmenovanje štirih delov zbirke po učinkih med magnetizma nebesnih teles ko tudi specifično, poetično, vsebino poeziji. Na delu je neka moderna pesniška magija in čarovnija lebdenje v brez časju, ki pa v istem trenutku ravno tako nastopa tu in zdaj zelo prepričljivo. Pesmi imajo zelo konkretne naslove, da lahko podtršijo v transcendenco, da lahko natančneje govorijo o predmetu petja, njihajo v paradoksu natančnih določitev samo namigov, ne do konca izpovedanih misli. So zelo polne erotičnosti, ki bi lahko bila čigla groza, vredno blizu naturalizma. E, tako pa se elegantno, polno. E, odmahne v recimo, tisto univerzalni svet pesništva. Zgodbe, ki se v pesmi prihajajo z območja književnosti, kulture, stikarstva, zgodovine, Med ključnimi elementi, je čas erotika medključnimi temami. E, Skos sozbir se pa pojavi stvoredo vsaki, vsaki pesmi. Od recimo pesmi Mornar, ker je v zadnji klicu kot so mohne školke, kot je pitvo obnoglje, kjer baha se jambor sredi tvoje smokve. To je že verjetno, kot je prej sam nekaj umenil, da je že na uh, meji verjetno uh, erotike, trde erotike. To formo pesemske uh, oblike, min, min se tič, uh, razvija, vrščas jo dodeluje ter kaže na prinicljivost pa dopovitost avtorjev ustvarjalnosti. Čarni ples Ane Karenine v pesmi Ana je pa ta, je lahko, recimo zdrstivno, neko tragično, samo navides, ne, je pa eh, zelo sprejetno odmahnena znekačno nekačno da elipso. In to je tudi ena značilnost pri Vinci-tiču od začetka do konca, da ne eh, govori v celoti, pravi, ne zaključi verzo, ampak jih nekako, nekako samo nakaže. Tako da ostaje tudi v tj. nekakšnem skoraj da oblaku abstrakcije, kratki so pa spet čist konkretni. Ne? To je pač nek zelo zanimiv paradoks, ki ga vidim pri Vinci-tiču. Vsak katero pese bi pravzaprav brali, bi jo lahko na tak način dojemali. To je, če se bolesti, nič čist, čist nekratko. To sem samo različila v, v, v, v, premer, v premerjavi z Vincitčevimi prejšnjimi izbirkami. No, na kakšen način o napredku, tudi no, nadgradni recimo jo omenjate, jaz jo beram zelo v misim, desim v tem smislu, kot se reče z Lovinc cerkievska, ne? Ja. Misim, da bi lahko nastala tudi tri zbirke prej ali tri zbirke kasneje, ne? Od tem različnih. A... Ja. V kakšnem smislu? V kaj si misel? Pelo sem, v, ve, vsem, da bom to obrašal, ne da ker peč poznal to ta obrašanja. Tako sem sam sem se oprav nekje ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da je ne glede na to, da ga da vse te zbirke, ki sem ji že prebral, da, da, ta, da me še vedno fascinira ta kratek vers. Ta, v, v, v tej zbirki, v tem njegovem verzu je ritem, recimo. tega recimo pri, pri ni pa tudi pri učkih ni, oziroma je popolnoma drugačen. Tempo, ne, je nek, neka, neka čista klasika ne, v, tem, v tem smislu. Čeprav je nekaj, kar je Pesnik razvil se mi popolno masakr, podobnih primerov ni. Ne, se pravi, so štiri 3, 4, 4 verzi, 2, štiri in potem ima to, kar je neka formula, ki jo v vse čas preigrava. Bil lahko rekel, da vse življenje. Že, ne. Zdaj pa je to dobro ali je slabo? je to ne vidim kot nekaj slabo. Ne. Če je osebinsko variira. Če, če se živo pretavka. Ko ni se planovo poraja. Nikitaš vendar jazimo, ne? Zdaj, tem je pa mogoče lahko tudi monotonija poezija, ne, Ker je ves čas petje. Eh, po drugi strani so pa zelo zanimivi postopki, ne, ravno pri v primeru, ne, ki so eh, kot pri Urški ali pa pri, pri tudi, ne, ker pa gre za verjetno neko nasprotje temu, ampak to ne pomeni zdi, da, to, da to ni poezija, različni svetovi so, različni postopki, pa principi. Sam jih tako gledam, zdaj pa če počutim, da Potem, pa pogledam, ali še potišemo, da ne? Jaz ko sem bral preč to zbirko, sem bil blažen, da odtušam, zato ker je bila krajša, kot ostale. Lahko se koncentriramo. Ampak po drugi strani krajše pismi, ampak tudi blazno sem se smajal ob nje. Z, z, z, izjemno duhovito je na trenutke, um, hkrati pa seveda moram takoj to reči, uh, da, da sem zelo hitr bil ujet v to past, uh, ker na prvi pogled deluje preprost, ampak je izjemno kompleksna zbirka. Um, in isto že za naslovom, malo si ter prav malo govoril, Uh, sem jaz napisal, da pač Vincentič vedno začenja znova, uh, tudi že z naslovom, ne, kot je omenjeno naslov označuje prvi dan v mesec oziroma prvi ljudi in krajec. <coughs> in tudi seveda Borgesov uh, Orhesev čas časi spomeni čas časi pozaba, ugotavljamo, da smo nasledi nekemu mitskemu, že pozabljenjemu času. Uh, in karma je tukaj presenetila kot dobra zadeva, ki je mogoče res v eni pesmi ne vidiš, ampak potem v celoti, da je časovna in pa prostorska premica zbirke zelo, zelo dodelana. V štirih razdelkih, kot se tudi ti omenu, sledi različnim imenom Luna, prazna Luna, mlada Luna, modra Luna, zadnja Luna in tudi ta odvodna in pa zaključna pes, pesem Luna bere gor, Luna bere dol, pač dodatno naredi um, res dodelan, na dodelanosti. Sicer po poeziji, ki sem se res kar velikrat kratko rohodol včasih, smo nasledili neki aforistični poeziji, pesmi um, so, kot rečeno, običajno na tridelne zgradbe, najbolj štiriv vrstičnice, na to dvo stiha še štiri in še Tematizira se ja, telesnost in timo, recimo morda še najbolj vidimo predvsem razdelko mlada, Luna, ki je v celoti posvečen ženskam, Uh, ampak krati pa seveda je tukaj potem tudi v um, metafori rasti in opadanja teh lun, uh, teh elementih stvarjenja, uh, že prepoznatoli motiv osobnosti, smrti in ta meja, ki se um, gradi iz uh, Thanatos in Erosa na drugi strani. Uh, predvsem pa je me uh, zelo presenetilo ta prvinsko stanje, uh, In element pisništva, ki je že nekako po izgradni malo spominja na ljudsko pesništvo um, in pa ta odsotnost subjekta, ki, ki ga zamenja, poceni, predmet ali oseba. Tu um, tudi ta raven ritmike, pogosto asonančno igranje, ki sicer ni, mestoma, ni vedno uspešno, ne? mestoma tudi zapade. Um, ampak v samo izgradnji teh besed deluje svež. Nekaj pa pač na, na teh dobrih mestih, ki je bilo fino, zelo vitalistično, že malo veseljaško na trenutke. Um, simetrična oblika z virke, ki pa v bistvu, uh, celoto, bi pač, kot sem rekel, lahko razumeli kot razmerno preprosto. pač vaščas se vzpostavlja to situacijo nasprotnosti, kjer hkrati poteka vzpostavitu in na to izbris nekega ozorca. Uh, Pričem seveda potem dodatno to razširše Um, seveda Zelo široka mreža sedilnosti, ki pozema iz različnih področij, zgodovine literarnih figur, um, tudi popularne kulture, recimo v primeru Coco Chanel, uh, izmišljenih likov, krati pa tudi nekega mitološkega, um, svetabracengrškega pa slovenskega, kjer v bistvu na nek način utrjuje. Uh, samo zadeva, drugi pa tudi dekonstruira. Uh, in tudi ta dualnost je pri jeziku, ki je na trenutke vzvišen, na, na, na, na neke trenutke preprost. In v bistvu potem še dodatno, da to vzmesenost, sami zbirki, vitalističnost pa tudi om, priča o te moči iracionalnosti poezije. In kar je dobro, da se mi zdi, da, da, je, da ob ponovnih branjih je moč ostvarjati nove pomene, v tej izbirki, kar se pa tudi ti omenili. Tako da sem jih zelo pozitivno presjenečila. Mhm. Kaj, kaj sem jih imel za odmor nekaj. Omenjaš ali jaš to odsotnost, ki vsega subjekta. V kakšnih funkciji se ti zdi, da je to oziroma, je to učinkovito ali se ti zdi, da je to ne učinkovito? Meni se zdi učinkovito zato, ker je odstranjen in se potem še ta res prvinskost čut in sveta in um, ko opisuje predmete uh, in ljudi, je nekako odmakna in je pač res res um, ta potem ta intima sprata mogoče bolj spostavljena, Saj, tako se jaz nekako čutil, da vstopaš v ta prvinski prostor. Okay. Uh, potem predlagam, da je še stanka, uh, dopolni, zapolni, pa potem še se skupajati. Naslov je, ki naslovi beren, ker se mi zdi, da to je tako v ustrljeno bistvu, nekaj, nasajanje poezije in spolnosti. Vincetičevo pesmiško osnovanje se morda zdi starosvetno, zamejeno s tradicijo, zlasti z ozirom na njegove zunanje znake redna strnjena oblika pesmi, pretežno vezan vers, poetičen virski jezik, ki ima vase vendar vendarove ugrajen tudi svojo negacijo, o tem kasneje, simetrična uglašenost zbirke kot celote, njena domišljena simbolična uokvirjenost, ki je posodila tudi naslov, visok slok, ki takoj naznanja, vendar preminilo autoriteto pesništva in tako dalje. Tradicionalni pa so tudi motivični povodarki na vzorče poezije, Vesnik namenja svojo pozornost literaturi, umetnosti, estetiki, v znatni meri tudi erotiki. Razdirana družbena resničnost pronica njegove verze samo skozi okno zaokroženih, literarno isklesanih prizorov, ki imajo svoj povodnik je druge, namreč v kulturnih artefaktih. Na prvo žogo bi lahko rekli, da je Vincetič tipičen poeta doktus, svoj pesniški prispevek izpelje na podlagi prebranega, premišljenega in posredno doživetega gradiva, med tem, ko mu naravna plat življenja tisto neposredno drsi izpod rok, uhaja v nedogled. Ta ugotovitev, ni pačna, predstavlja pale en del resnice, saj so kalende zgrajene na notranju kontrapunktu, ki se nam razkrije šele o pozornem branju in pesniških pustolovščinah, pustolovščinah ki nas v tej na zunaj da uvirjeni poeziji pričakajo. Pesnik Peter Semolič je v svoji spretno zapisani iz besedi Marsika je pametno razkril, kar nam ni treba skupaj z njim ponavljati. kot to, dodajmo svoja opazovanja, ki Vincetiča in njegovo poezijo prikažejo še v drugi luči. Dejstvo nam rečje, da se Vincetič oblači v neko visoko obliko, iz katere naredi znak svoje mojstrine, jo pa v znatni meri naseli spomeni in posegi, ki gredo proti tej obliki in jo dobesedno preluknajo z glasom tudi vox populi neke množice, ki stremi k ljudskim igram ali, bolj rečeno, določeni karnevalizaciji v sebin, ki jih habitualen mojster podaja. S tem smo se približali značilnosti, ki zna biti za kalende konstitutivna, in to je grotesknost, če uporabimo recimo to kategorijo. Čeprav je Semolič zel vse skupaj dokaj resno in, pošteno, nedvomno, izmuznilo se mu je dvojno pomemsko in vrednostno kodiranje Vincetičeve pisave. Sam avtor, visokost njene ekscelence poezije podreja tudi niskim, nagonskim vzgibom, poleg drugega se tu kaka in prdi, čeprav v živalskem svetu golobov in kozlov, a soživali čas na vzoči tudi v svoji personifikacijski kapaciteti, enkrat več, drugič manj razvidno. Tudi erotika je tu na predsem predvsem v svoji telesni dimenziji. Celo bi rekla, da gre prej za spolnost kot erotiko, saj urtički, nedra, dojke, stegna, bedra, boki, odprti cvetov tako naprej, jasno označujejo kampe s tacom To ni duhovna kvaliteta za objemanja sveta v besedi, ki se zavzema za vse splošno harmonijo biti in jo napaja z vseobsegajočo ljubeznjo in žarom življenske strasti, temveč parodija biti, ki povezuje visoko in nisko v skupnem aktu dnevnega, estetskega ali tudi lahko anestetskega občevanja. Visoko kot, kulturni artefakt in kulturna referenca, to se tam nahajamo, literarni jezik, kanonizirana, pesniško urejena forma zapisa, izposojeni literarni liki od Ipsenove nore do Sonje marmeladove od Dostojevskega ali Ane Karenine od Tolstoja, referenčni kulturni ustvarjalci od Vivaldija do Hrabala in tako naprej. Nizko kot, vse navzoča čutnost, telesnost, ta naturalizem, ki ga je Ivan omenil, Ljudskost in poljudnost, sunkovitost pomenskih premikov, nagonskost pomenskih premikov in sprevračanj, pravkar zapisanega, razdiranje vsake humor humorna plat življenja. Izmenjava in zamenjava vrednostnih perspektiv je tako nespregledljiva. V vincetičevu poezijo pa vpelje subverzivno prvino, ki oživi prizore visokih situacij z njihovo kontrastno preslikavo pravzaprav ljudsko, plebejsko kmečko. Ta se zna po eni strani nevarno približati intuitivni ali nagonski življenjski filozofiji drhali, po drugi strani delovati zdravilno ob izpraznjenosti visokega sloga, ki je postal samoreferenčen in izživeti v estetskih stilizacijah l'artizma. Vzemimo recimo pesem Markiz, ki jo je tudi avtor prebral, ki je najvrjetniji izbral sam pesnik za zadnjo naslovnico, iz dragega markiza postaja misionar, ki nasaja neko brezimensko žensko in igre na bradavice. Ali pesem Rombon, kjer se v značilni pesniški opravi srečujejo, citiram, za križem križ in križ med križi, ter lisica, citiram, ki čepi ob zvrhane latrini mešajo vojaški čini in otroški dežnjiki, pokopališki pietizem pa izustijo prizor neugnane otroške radoživosti. Očitno je, da pri Tiču ne gre toliko za mitični čas, kar označi tudi Semolič v svoji spretni besedi, kot njegovo demitizacijo za ustvarjanje neke časovne in prostorske zanke, v kateri se tradicionalna nasprotja postavljajo pod vprašaj in vzpostavljajo na novo, v obrnjenem vrstnem redu in drugačnem sporednem vrednostnem plorisu. Važno postaja, manj važno in nevažno pridobiva na resnosti, pomenski raspored pesmi pa povzroča neko gibanje znotraj estetike, ki eno pomenske stvari problematizira, kar je bistvo vsake dobre poezije, če naj uspeva. Enake postopke bi lahko iskali na jezikovni ravni. Naporni in visoki literarni izrazni matrici se vrstijo tudi banalije, elipse, zamoki, namenski stilistični paci, nelogičnosti, kuriozni izrazi, načeta sintaksa, zdrs arhajične, pogovorne ali narečne besedne oblike in tako naprej. semi temi sredstvi upravlja neka surova, v smislu hrapava ali inzitna logika v smislu neposredne krovinske ki prefinjeno zunanjost potegne dol iz Parnasa. Deloma so ti posegi izpeljani pametno in spretno, deloma pa tudi ne in se pesem nekje zatika oziroma umeteljno postaja umetno in krčevito. Težko je določiti do kakšne mere je ta pesniška igra pri autorju zavestna. Je pa dosti drugih razvežnosti kalenk, ki so gotovo ustvarene podzavestno in se, mislim, izmikajo avtorski nameri povedo pa veliko, naj omenim samo nepremostljiv razkorak med moškimi in ženskimi liki, med tem, ko so prvi zasajeni v svoje profesije, recimo v delu zadnja luna in v svoja ustvarjalna prizadevanja, v delu prazna luna in tudi modra luna, ter vse skozi gre za življenske figure oziroma realne osebe izvzete iz njihovih življenj, ki ne rabijo svojega ustvarjalca in posredovalca, so drugi, namreč ženski liki, kompletno izzeti iz književnosti. Morda razen Koko Šanjer, zdaj sem se spomnila, ko jo nekdo omeni. Ženske so v pesmih, torej že drugič literarno posredovane, se v pesmih pojavljajo kot fiktivne literarne osebe, njihovi avtori so pa vsi po vrsti moški ustvarjalci, če le Homer ni bil ženska. Ne najdemo med njimi ne Virginia Woolf, ne Simone de Beauvoir, ne Sapfo, ne Fride ali Camille. To nesorazmerje je tako frapantno, da pove vse, ženska je za pesnika ocev moške želje in moških oblikovnih energij. Saj ta poezija o tem priča. Naslednji nesorazmerje se pojavi v zvezi z grbovnim znakom kalend, ki ga predstavlja Luna, ki je po vseh simbolnih povezavah žensko znamenje z z zastrtostjo, ocevajočo se pravi neizvirno svetlobo in sužensko trajektorijo, kar ima kaj upraviti s potlačenostjo žensk vladavino zavednega, z njenim naraščanjem in upadanjem, tu je v simbolnem smislu očitna povezava z menstruacijskim ciklusom, in z nekimi popadki življenja na planetu, morja in oceani, voda kot ženski element in tako naprej. Zbirka je pa, nasprotno, celoti prepojena s aktivnim moškim načelom, ki ustopa, odpira in odpenja vse, kar se da, Ki si vzame, to so citati, ali ne, se poigra ali ne, poteši svojo željo ali ne, ženska pa se samo še, hihita, dvigne krilo, ali pa enostavno je v pesmi ni, saj nastopali kot spolni objekt brez subjektivne razločnosti, nič več, nič manj. Kaj vse to izda, prepuščam vsakemu, ki je zbirko prebral ali jo še le bo in bo to asimetrijo opazil. Je pa značilno, da se je v stereotipno moški poeziji še lunina znašla na strani avtorja. Kaj torej naredimo s kultiviranjem spolno pogojenih simbolov, simbolnih pomenov človeškega univerzuma? Bomo zabrisali še njihov povod, na miselni prihaja recimo ta že omenjena zbirka Anne Makuc, ljubica Rolanda Bartesa, Vinceti tičeve kalende, da bi bilo vredno prebirati skupaj z njo, da se določene problematične prvine in paralele, izrišeno bolj razvidno. Pri Vincentiću pa obstajajo tudi subtilnejši kazalci notranjega, pomenskega in vrednostnega dogajanja in tudi razcepa, ki zna potem poezijo po spolu drugačnih vzeti v precep. Ljubljenje je v zbirki na primer, predstavljeno kot pot, na koncu katere ženska, ali moški, postane in to citiram nikdo in nihče, Isto nakazuje PSM, ki ima tudi naslov Nikdo. Z bombastičnim zaključnim sporočilom citiram Vategren. Lirski protagonist da ne dopušča, da je med ljubljenjem pomembno biti ravno, s tabo ki si kar si. Z drugim in drugo v njuni najbolj prečiščeni družbeno neobremenjeni podobi, predstaviti se presnoviti vanj, kar ljudje tudi počnemo, ko se približamo partnerju na kožo in svoji jaz odložimo pred vrati spalnic. Kar mi spet spominja, to sporejanje je vedno navzoče, na lucidno pesem Barbare Koron dva se slačita iz virke pridem takoj, če veste o čem govorim, v razdelku Antigona o kruški. Simbolno, torej tudi kulturno in duhovno se v dejanjih ljubezni poenoti s biološkim, orgastičnim seganjem po transcendenciji, ki človeka kot posameznika seveda presega. Jaz se dekonstruira, razblinja tudi po spolu. Če pa se ne in so stereotipno polarizirane vloge moškosti in ženskosti ohranjene do zadnjega, potem gre za oblastniško razmerje in spolnost kot njegov odcev, kjer vsak odigra svojo naprej določeno vlogo. Citiram, oj le naprej, oj še naprej, do klerke v nedrih je še kaj. Konec citata. Od pesnic in njihovih protagonist bi se moral učiti tudi netotešljiv junak Vincetičevih kalen. Za konec morda ni odveč, da se vrnemo k širšim kontekstom pesniške zbirke. Karnevalski in poljudno ljudski prispevki, ali posebi, ki njegovo poezijo sodoločajo in ji izposodijo slogovno večplastnost, do določene mere zaščitijo tudi samega autorja pred pripombami te vrste, kot je bila zdaj tista moja na račun spolnega diskurza. Na vprašanje ali gre za kaj več, morda ne vem za neko osebnostno razpoko, ali enostavno na varno družbeno prakso, ki ni problematizirana, ki jo pesem in njen protagonist ne zmoreta, nočeta ali ne znata transformirati v kaj bolj sodobnega, si mora odgovoriti pred sam autor, Z literarnost godovinskega stališča je pa smiselno opozoriti, da je Vincetič zanimil, mestoma tudi močan pesnik, ravno na tej zadnji, narobni točki, za katero ali po kateri se postmoderna književnost odločilno poslavlja od svoje zavezanosti skupinskim ali množičnim ritualom in normativom in se pomika proti horizontu dokončno neopredeljive dejavne singularnosti. Slednja pa samo potegne tudi problematizacijo oblastniških iger, časih tudi zelo subtilnih, skupaj s posebno odgovornostjo ne le zase, temveč tudi za konkretnega drugega ali konkretno drugo. Ko sem včasih videl pomočnike, sem, bil tam zelo vesel, da pa zdaj oddajam tudi pisateljske zbirke, res nisem skozi da se Ženska je Ženske enkrat poskušati gledati, nas skozi moške oči. Jaz sem pač to No in tam na zadnjem ciklu je bilo prazna, kaj Zadnji čig, uh, zadnji uh, delovno skozi moško načelo in sicer so morali na osebi, da in sanjajo o človeku, pod so polni obaljivci. Ne, in ne, ne, ne, in ne, ne, ne, ne, ne, Mi, ki smo bili, pusti za zeglo, ampak se ne bom uh, hvalil s tem, tisti idiotski ki jugo vojski, pusti za zeglo. Ni bila ne hrabrost, pa nič. Tam se ti iz, izriše točno to, da, da ženska znotraj ni kafejzim, gospodinja, namreč čisto navaden spolni je drugoč sem res da ženske ženske iz literature ampak ne ne pisatelice temveč osebe literarne od Emre poveli do Ane, Ane Ane Ane Karenine pa Sonje in tako dalje tako d. potem sem vzel se da? ujela tudi Sema Ja pa ne vem, ne beži, vem. Če ni od ne, nočni od Beketa. Aha. Nora, kako pa ta ta se je napisala, tista ki je pisala. erotično pisma. To je od genialno, Nora Joyce, Joyce, Joyce, ah. Joyce, to se mislim no, reči. je Joyce, Joyce, je vem pornografske tekste ne, ne moreš brati. Uh, ne, uh, ne to, to, to je, veste, to moškim moški napopava gor na, na glavo, ta seks, seksizem in tako dalje, to je, preživeta. Uh, če veš, kaj, kaj že me glava, nekaj že mi to gre. Uh, ena angliška novinarka, te dve knjigi ste šle v slovenščin, naslov na, na, na se spomnim, Moj skrivni prtiček se spomni, da je z za dose stars zrebala, ne, je dalam časopis beskušne konštosa. A naj ženske njej pošlejo njihove seksualne fantazije, pa moški tudi, to je išlo pri eni z za, založbiščem v Jugoslaviji. Gospodje, takšne pornografije moški ne zmorajo kot ženske. In zaradi tega jaz ne jemljem to, da je ženska v ob, objekt, zakaj pa ne bi lahko bil moški tudi? To je možno, možno da sem vul, vulgaren, grd, pa izjemen in tako Po življenju je to. Zgoraj pa bi spolno dovolil biti To je To je pa tudi veliko vprašanje. Ampak smo tudi. Če čemo biti, smo. Če pa no, smo pa nismo. Smo tudi konec konce ob ojekta Boga ali pa nismo? Zdaj spet me neko vprašanje, draga meta. da boja, če smo ob ojekta Boga. Ja, potle pa, potle pa sploh nismo njegovi. mi Nismo njegovi, tako da ga imamo vse. Ja, in zakaj ga pa potem imamo, če, če ga nismo biti Ker če objek. ga nimamo vse, potem dajamo vse možnosti in vse, kako se reče, vse naročilnice daje v okleru in kaj se zdaj zgodi, kaj se zdaj zgodi s temi, ki imajo resor čez koga, da spet eni moški dobijo svoje objekte. Ne? V moških in ženskah, ne? ker oni so pač univerzalni, ne? ki so božji, rabijo oboje. To, ni, to je preživetel. Okay, right. Če hočemo okay, sebi koristiti, če hočemo sedati no, poezijo, kulturo, če hočemo, mislim, je to 21. stoletje malo drugače kar je bilo v strašnem 20. Je no, ni več danes nobenega, ki bi bil lahko objek. Ne morajo biti črnci, ne morajo biti muslimani, ne morajo biti bušmani. bi se to pa hoče biti objedek. Vdobo. Smo pa. pa v oblastniških razmih. Ja, ja. O, v oblastniških razmih. Mamo tefukracijo za to. Eh, pusti tudi. Ja, kdo, kdo zvoli? Kdo zvoli, uh, one nožica? Ponavali neuka množica, ki ste žele na Ne veljati. zdaj imeno neuki množici. Točno to. Ne, Samo malo, čim bolj <laughs> literaturo, pa <laughs> sem zdi, da bi želimo ne njega. Kaj se Ne, ne. Bo, bo Bovam jasne. Neuka množica je tudi lahko isto tudi v zvezi s literaturo. Kaj pa neuka množica v Sloveniji ve, kdo je dober pesnik? Pa seveda. Točno to ukaj reja, če deja dober pesnik. To. No, a bomo pristali na to? Nih, konec koncev, tole odmožico niti poezija o tim obdelitov ne interes. Ne, ne, ne, ne. Jo interesira zelo človeka, vse interesira. Ne mi to govorit, otroka vse interesira. Če ga ne, ne ga. Še vedel sem, videla, da ga. Ali zakaj pa pol ne? Jaz ti še ker mi je fajn. Ja. Ker mi je fajn. <laughs> ker ti je fajn imeti ja. objekt. <laughs> Jo, pa ona ima najmer tudi po objeku. To pa musim, ne vem. Vse musim vse ugreti. Vse šli. A veš, to je zdaj ping pong. Ne, ne. Ali ne bova no... šla, čakaj, ko se zdaj, zdaj nekdo več. Ne, hočem reči, že to sem kotla prej njemu in bovorič je rekel, da ni bilo nobenega odziva na, na poker, na pa na... Lako, to pa na Kremalna lija. Zakaj ne? Zato, ker je bilo pre nas vedno naučeno in uzakonjeno, da se štirkrat na leto pojavijo literati samo eni in isti. To so pesniki štirje. Zdaj, ki jih ni več, se noben večno pojavlja štirkrat na leto, ker se še niso zmenili, kdo bo tist, se bo štirkrat na leto ja, no. A veš, na, na to pristajati, to je bilo včasih, to je strn model, ki je pa preživeti. In zdaj, če ga pustimo, če, če ga inertno ponavljamo vseh stvari, ja, ne bomo nikaj državi v države. Koliko, ni, a veš? Kaj pa, smo, kaj pa je crkoj naredila s tem, kar je slov še pridobil? Kaj je Zapravlja vse. V razliku med Krambergerjem in pa Slomškom je. je to, da je Kramberger za, za, zapravil, kar je Slomšek napravil. Vse, je, zato ti pa, pa ampak to, to ti zdaj kralim govorim, govorim ti o substanciji in govorim ti o subjektu. In kaj pa je za pesnika najbolj pomembno? To, kar je zanje A veš, za pesnika je pomembno to, da je svoboden in to, da je uporen in da daje vzgled. Za vse drugo ljudstvo slovensko krva je. Če ti danes uprašaš, e, mislim, kolikrat sem to že slišala, recimo od e, akademika, mislim, svetovne korifeje, fizike, poha. Ja, dej ti vi pesmi, ki samo viste še neki. A veš, ljudje imajo, naravoslovci imajo tako gnelje, namrej prav da sto procento, ampak še zmerom je ta Ta pediestarj od preširna in od drugih, ki so ga zgradili, dones sicer na tem stolu lahko sedijo zelo različni e, subjekti, ki so bolj ali manj objekti, ne, če se zdaj že v teh stvarih pogovarjamo. Ampak ni moramo to zadržati. Mi na, enostavno moramo, če hočemo preživeti. Razumeš, pri somatične celice, To ni zajevancija. Moja, moja poezija ne, ne želi biti nerepravotirana in ne vzgujati, ne vem. Moje je intimno branje, zradi te ne mojo šli na ulico. Pa se ne objena povori, da bojo šli na ulico. Vem, Vliko. da ne, ampak nima več te dloge. Uh, ali jaz še vprašati, zakaj uh, V zbirki, a ne poveta, recimo tudi v izpostavu, žensko vlogo, v tem patriarhajlnem svetu, v tej zbirki te pa to mogoče pa nisi opazil, da bi bila zaznamovana v tem smislu, kot ja, je sta. Ja, to je patiž dosta njimivo vprašanje, v pravici povedano se nisem tako poglobil v to. Samo pazil, ampak recimo tz, zdaj, ko si ti recimo to govorila sem veliko bolj opazil. Pa vidiš, ki po si mojo... povajaš za moške? Ja. Samo... Jaz delam složi moške. Po mi si povajaš goz moške? Ja, posledaj. Ja. Samo, ja, to je, to je po mojo samo pač... Uh... Ampak ta knjiga ni pisana kot ženska. To še uh... stavečne. Enostavno mi šel pa v ta in spektu, recimo se mi je tudi z, z, z velikrat zgodil, pa uh, dal glinolenko, konc koncem. Eh? Tudi tam bi se dal zelo pisati o tem, da so ženske izključne objekti. In zanimala kakršne koli vloge. In to sem tudi pre sebo pazil, kad sem na zadnjem pisu, mislim, v tej knjigi Davorina Lenka sem recenziral in ne vem, zakaj tega nisem pač to bolj izpostavil. Bi pač lahko rekel, da te je vseeno ta uh, uh, vitalizem, ta hitam, ja, ki škol ja. zapeljuje, kot je Ivan izpostavil, odpeljen. Vem, ja. ja, jaz mislim, da predvsem je ja ta poseljaškost. <laughs> Ne vem, malo tako, če on... No, no, to gre čez aforist, glotis, kot, glotis, ja. Ja, To ja, ja. je več. Ja, ja. Ni samo um. aforistična plat, v bistvu. Ja, ja. v bistvu se Jaz mislim, da ja, z vsakim novim branjem dobiš nekaj do, druge ja. Tukaj se moramo zavedati, da manj časa, ampak... Je pa res, to sem pa čisto priznal, vse pri lepo si spregledala. A mislim, pa si ti tako... omenil, si ti omenil dualnost. Ja, dualnost. Tako ja. da, ko sem to jo slišala, ne, se mislila, da, mora, da boš nadaljeval. Samo ja. to tudi zahteva, po branje. Je več poezija in... Potem morda ko odpreš en paket, greš naprej, pa te to pripeljer. Ta grotesnost je nujno pripeljer, ker grotesnost vedno temeli uh -huh. na čutnosti, na telesnosti. V bistvu, tisto, kar je tradicionalno spoda, je gor, tudi vrednostno, tisto, kar je gor, je, je spoda in tako naprej. Ta oprnjena slika, v tem smislu v bistvu, ta grotesnost nekako je tudi opravičilo tega, kar je v tej knjigi. Ne? Prikazano, kot ti govoriš, skozi moške oči. Uh, po drugi strani, no še naprej povedala, tudi mi je prišla na pamet, uh, ta dualnost bi se lahko ujela tudi skozi ta princip apolonski, pa ne vem, Bad hans, um, pa um, dionizični, dionizični tako, dionizični, ne? Ker, v bistvu tam je kot uh, nenehno prepiranje v bistvu teh dveh uh, principov noter, visoka oblika pa, pa naseljena s temi dionizičnimi uh, sebinami. Uh, po drugi strani moram tako povedati Milan zdaj, Uh, ti se recimo zavedaš, bo, to bo zdaj morda malce bolj osebno vprašanje, ker ti sprednemo tudi kot kritika, ki so si kritike tudi, recimo jih pa nisem se mogla pa tudi nekateri drugi, predvsem če je bila poezija, recimo autoric, uh, kot da nekaj ključnega uhaja iz te refleksije. In Zdaj recimo te knjigi smo prišli do te tematike, tudi uh, teh, te distribucije spolnih vlog, Uh, recimo, se ti zavedaš, ako ja zberem tvojo tako zbirko, uh, da se čutim kot popredmetena, kot ženska. Recimo, ker v bistvu kaj pomeni, da je ženska objekt spolne želje, pa nič drugega. V bistvu da je popredmetena. Ne? Tako kot si želiš, jaz ne vem, lepo pohišto si želiš, uh, ene ženske, ki te bo razkurila, si želiš, mislim, je popredmetenost. Ne? Uh, da sem tam reducirala v bistvu, ok, saj tudi smo erotična bitja, pa, pa si želimo lepih doživjeti tudi erotičnih pa spolnih pa ne vem kaj, ampak na način, ki je nam lasten, ne na način, ki nam ga predpisujejo moški skozi moške oči, kako naj bi doživljali svojo spolnost in erotičnost. Uh, in v bistvu, v tem smislu sem že reducirana, ampak sem reducirana tudi kot subjekt. Mislim, ja sem, Popolno bitje, vsaka ženska je popolno bitje. Je bitje ki ima vse svoje strani, inteligenco, svojo čustvenost, svojo izkušnjo, svojo zgodovino, svojo upetost različne mreže, pa sem recimo, predstavljena velikem delu poezije, ki se jo napisali moški, ki diši po tem ne načelu, potem maskulinizmu, recimo. sem predstavljena samo skozi svojo telesno seksualno glogo, recimo. Ne? Tako da vsem reduciramo v nekem smislu. Pa da to lahko, recimo, ženska doživlja kot udarec, ne? da se s tem neka zgodba iz preteknosti, iz zgodovine, ki nas je prikrajšala. Ne? Zdaj, ko poskušamo malo obrniti, recimo, ta premec, pa, pa to ladjo za na malo drugačne valove, v bistvu poslušamo od tebe, da je to čisto tako v redu. In s tem dejanjem, ko to upelješ, recimo, literaturo, pravzaprav tudi legitimiziraš tak način ne? občutenja, premišljanja, ravnanja in tudi, recimo, neke literarne tradicije, ki je ena zadeva ključna uhajala iz zornega kota. Ne? Da se to s tem, v bistvu, in tudi legitimizirana na To pomeni, ne vem, tri ali štiri vprašanja, ki so zelo povezana in jaz moram na tak način naprej razmišljati o tem te zadevi? Ne? ne vem, vse sem prej pre rekla, da smo v v ženskih očeh tudi spomeni ob vjekti mnogo krati. Pa tudi to sposebi ne zdi nič. prekletega, pa, pa grešnega. Ne za, ne za osebo, ki jo imaš rad, ki jo ljubiš. Dejstvo. Ženska se tudi mnogo krat samo spolni ampak, ampak več pa moški. Se tega pa bazira a, porno industrija, ro, ta industrija na moških fantazmih, ki pa jih znajo strašansko dobro v uresničiti ti, ti režiserje teh filmov ali pa te igravke. Jaz v šoli od počencem, oni gledajo pormiče, se nekaj, veste kaj? to ni ljubezen, to je igra. To je veliko vprašanje. In tu smo zdaj točno to. Subjekt, ob, objekt v pornografiji, ni sub, subjektivitete je objekt, objekt, en pa drug, drug drugim. To je mi spravljeno mošna pelenikova. se vedi. to, to preneso življenje, a pa literaturski pelenikova. Gori to. Potem pa uh, ta pogovor uh, začnemo. Uh, Pehemo z pozdravujo pano in v zdravici Vsaj v tem smislu dializične. Uh, najboljša kola <laughs> za danes uh, nadpolujemo